Іван Нечуй-Левицький Гастролі Присвячується Миколі Васильовичу Лисенкові Розділ перший Артист Київської оперної спілки Флегонт Петрович Литошевський. Після важкої зимньої праці в опері Отпочивав на волі в своїй власній оселі В одному здоровому містечку Над Росю в Київщині Вже минуло років зо три як і він, заробивши чимало грошей, купив собі край містечка чимало міщанського селю з домком та з чималим садочком над самісіньким берегом Росі. Хата була проста, міщанська, хоч не дуже стара, але тісна і присадкувата. Кімнати були невеличкі, низькі. Літошевський поновив хату, звалів піднять сливе піваршина стелю, попрорубувати більші вікна й двері і приставить прихожу з ганком. У дворі він поставив нову повітку, станю та возовню з древітнею, де складають дрова. З простої хати вийшов гарний міський домок з чималими лиснючими вікнами та змальованими віконницями. Вже місяць май був наприкінці. Літошевський відпочивав у своєму власному домі від самого великодня і сливе щодня сподівався, що артистичне бюро от-от незабаром викличе його телеграмою будь-лі куди на концерти або, може, й на оперні спектаклі в якийсь далекий город. Ця думка трохи турбувала його і позбавила його спокою в час спочинку серед чудової місцини в чудові майські дні в рідному краї. Дім стояв ганком в квітник. За квітником збоку дому на апокаті горба розстеляв садочок. За квітником наниз зеленів город, а за городом лисніла на мочарі. течія. Мочар – те саме, що багно, дряговина, трясовина. Літошевський сидів за столом на широкому ганку. На столі парував самовар. Коло самовара поралась його жінка – Софія Леонівна. На східцях Ганку вовтузився з цусенятами маленький синок, а коло його дибала на слабких ноженятах менша дитина. Чудова вловча собака з довгими вухами лащилась до дітей, неначе запобігала в їх ласки, щоб вони зласкавились і уткнули її в щелепи скипку паляниці. Софія Леонівна родилась і зросла в Петербурзі. Її батько був з дрібних урядовців. Вона трохи повчилась в гімназії, але у батька був малий засіб, і вона мусила вийти з середніх класів гімназії, а потім скінчила науку на акушерських курсах. І як до неї присватався молодий артист, українець, що недавно скінчив науку в консерваторії, вона трохи не з вискоком та з вибриком вийшла за його заміж. У неї було на думці поїхати з ним до Києва, до Одеси. Побачить світ, побачити ті гарні поетичні краї, за які так часто балакав і навіть марив її чоловік, закинутий на чужину. Їй припадало до вподоби мандрівне життя артистів, бо вона була ворушлива і непосидяща. «Потривай лише трошки серце з чаєм, отже я забув полити три щепи». Тобто фруктові дерева, що недавно прищепив коло криниці, сказав Литошевський і повагом устав стільця та й пішов за угол хати до криниці. Рублена нановокриниця була насупроти причілка під горбом. Дубові цямрини, чистенько вироблені, нагадували ідилічний малюнок гарного пейзажу. Літошевський окинув оком криницю, помилувався виглядом на горб ніби заквітчений садком, на нову рублену криницю, ухопив відро з тямрини. Цямрина – це одна деревина з колодязного зрубу, або верхня частина колодязного зрубу, складена з дерев'яних колод. Колодязний зруб. Почепив на журавель і заходився витягати воду. Гукнувши на наймита, він загадав йому тягти воду. Вони вдвох почали носить по два відра на помірки, тобто нести на коромислі, почеплявши відра на двоє коромисел і полили щепий деякі молоденькі яблуні. Літошевський пішов у квітник, вдруге попідливав розкішні кущі оргинії, що були посаджені рядочком під штахетами. Літошевський був ще молодий, йому тільки що минуло 33 роки. Він був рівний станом. Поставний та плечистий, темнорусявий та кругловидий, з ясними карими очима та повними щоками. Поживши на доброму поживку, сливе в розкоші, він зарані почав повнішать, став тілистий, навіть трохи огрядний. Щоки стали повні та білі, делікатний рум'янець якось попанянський закрасив щоки. Уся постать стала якась ніби м'яка, крихка і дуже скинулась на постать викоханого і випещеного пана. А зможнівши, Літошевський став непроворний, неворушливий, навіть хамулуватий, тобто неповороткий, незграбний, вайлуватий. І тепер він неначе знехотя і якось мляво ворушився в квітнику, поливаючи квітки. Як він став повнішать, як погладшав. Жінка вже не так палко кохала його, як було колись передніше. Вона не любила людей отилих та огрядних. «Та годі вже тобі вовтузиться, іди лишень та пий чай, бо твій стакан прохолоне. Не наче тобі не було часу передніше полить щепи. Мало тобі було дня», – гукнула на його зганку Софія Леонівна низьким гучним альтовим голосом. Літошевський покинув відро, а сам похапцем подибав доганку. Софія Леонівна посадила дітей коло стола і почала наливати їм чаю в мисочки та кришити в чай скипку паляниці. Вона була височенька на зріст, трохи нижча от свого чоловіка, тілиста і широкоплеча брюнетка з чорними, ніби оксамитовими рівними бровами з карими чималими очима, з чималими міцними руками. Своєю міцною постаттю, своїми міцними навіть товстими та жиловими руками, отслоненими аж за лікті, вона скидалась на давню міцну поставну римську матрону. Літошевський зиркнув на ганок, на жінку, і не самохід замилувався її поставною постаттю. Сливе чорними виразними очима, та чорними бровами на матовому чолі. Він і досі кохав її щиро і гаряче, і не вважав навіть на її вередливі норови за всі днебурчання та гримання то на його і на дітей, то на наймочку або найми та погонича. Софія Леонівна поставила стакан чаю на стіл від дітей. Літошевський, приспівуючи стиха якусь мелодію з опери, не хапаючись, сів на стілець, присунув стакан з чаєм до себе і поцілував жінчину руку коло ліктя. «Як твої руки запалились на сонці, аж до самісіньких закачаних рукавів!» – стиха промовив Літошевський і хотів вдруге познаменуватися до другої руки. Софія Леонівна оступилась далі. Очевидячки, ці любощі не дуже подобались їй. Чоловікові уста стали тепер дуже повні й рожеві, і були такі пухкі там якесенькі, не наче в будлі якої гладкої панянки. Софія Леонівна отхилилась і подалась на до дітей, неначе наче зумисне одмикувала від чоловіка. Він це заприкміти, але йому здалось, що жінка чогось роздратована. Може, діти пустували, щось неприємне вчинили. А може, наймичка зробила якийсь неприємний вчинок, якусь шкоду. Літошевський, напрацювавшись в садку та в квітнику за довгий день та ще в спеку, з великим смаком видоволяв пекучу смагу здорової, безжурної людини, що в смак пообідала і до втоми попоробила за довгий день, не згірше простого хлібороба. Він випив стакан чаю, потім другий і третій. Вийняв хусточку, витер спітніле чоло і откинувся повними плечима на спинку стільця, оглядаючи свою очепурену оселю, засаджений та засіяний чималий город та квітник перед домом. Надходив вечір пишний та тихий, що обернув у рай берегий долину росі і чудову горяну містину по той бік кросі. На заході, на бірюзовому небі, зайнялись червонясті рожеві хмарки, по росі на блакитній воді так само неначе попливли рожеві та червонясті хмарки, ніби хтось накидав в прозоре річчане лоно, шматків та клаптиків дорогої квітчастої тканки, і вони поволі пливли, то побгавшись чудовими жмутами, то ніби кинуті жужмом вередливою, але влучною рукою. Якогось митця майстра, щоб закрасить прозору річку такими дивними прикрасами, яких не зможе вигадать художник, навіть надарований найбагатішою уявою й творчістю. Рожеві опалові хмарки ледве сунулись по блакитному небі, і щохвилини зміняли свій обвід, і в воді одкидались і ледве ворушились такі самі хмарки, неначе ними гралась чиясь невидна рука. І звивала їх в сотні чудових складок та жмутів. Яка чудова картина ондечки на росі! От глянь, ож придивись, Усю рось не хтось закидав рожевими тахлями, Тобто кахлями. Або жмутами шовку та чудернацькими квітками, Промовив стиха Літошевський до жінки. Вона одвела очі від дитини, Котра сюрвала похабцем чай з мисочки, Зирнула байдужно на річку І знов втирила очі в мисочку, Наглядаючи за дитячою їжею. А он, дички, далеко, Коло того стрімкого каменя, Що виникає з води саме серед росі, Як чудно откидаються хмарки, Якраз так, неначе чотири покоси Рожевого та червоного, От квіток лучаного сіна десь на луках, або в лузі, або наче лежать рядочками червоні та рожеві покоси конюшини на полі. Ож придивись! Знов обізвався Літошевський, милуючись пишнотою кольорів того ніби фантастичного Марова на прозорій воді. Жінка знов підвела нахилену голову і липнула очима на те диво. О, ти вигадав якийсь покоси конюшини, то певно в твоїй голові або в твоїй фантазії ворушаться якісь покоси, а не на воді, сказала вона смішками в тоні своєї мови. Софія Леонівна мала надто прозаїчну вдачу, практичну і сливе винятково матеріальну. Не під таким небом вона зросла, щоб втямить красу тих рожевих покосів на прозорій воді та ще й милуватися ними. Он вже рожеві покоси посунулись до скелі, вже скеля ніби заплуталась у їх, говорив далі Літошевський. Дивись бо, дивись, ондечки по обидва боки скелі, випливають рибалки на човника. От і вони вже ніби всунулись човнами в ті покоси і пливуть, наче по луці, плутаються в покосах. Як заколивалась вода, як побгались і покрутились покоси. Дивись, бо, дивись. Очепись, дай мені покій з цією нісенітницею. Он, Петрусь, порозливав чай на скатерку і замурзався по самісіньки вуха. От тобі на, принесло ледащо тих рибалок. Порвали й, ніби пошматували рожеві покоси та полотнища, а по воді ніби хто посипав червоні ківітки та рожеві скалки, або побиті склянки й тахлі. Усе пішло на руїну, неначе хто стряс кришталевий палац на скелі, і він розсипався, подробився і потрощився на шматочки та й обсипав усю річку червоним, рожевим та жовтим склом казав далі Літошевський, не наче сам до себе, не знайшовши відповіді і спочування в своєї прозаїчної дружини. Спочування – це співчуття. Він замовк і, відпочиваючи оглянув свою очепурену та прибрану оселю серед розкішної бережини. Вигляд на Назарося був чудовий. За росю наниз понад берегом тяглися останні міщанські білі хатки в садочках нагорода. Далі за ними на низині в береговині понад Росю зеленіли луки, вище вгору за хатками, вився поштовий битий шлях, А за шляхом тяглися рядками чималі зелені спадисті гори. На горах, вдалечі, зеленіли старі діброви не наче понасувались на вершки гір зелені хмари. насупроти самої оселі гори наближались сливе до самого берега, а попід ними вився поза млином шляху містечко, коло глинястих провалів та вузьких долинок, ніби щілин та розколини в горбах. Саме проти дому вузенькій долині між двома гробами червоні в горин в кузні, а другі в гамарні, тобто в металоплавильній майстерні. Звідкіль було чути уривчастий стукіт та гуркіт молотів, а далі вгору по росі чорніла гребля через рось, через каміння, чорнів млин за річкою. За млином стояли вози з мливом, вешталися люди, що застоювали черги у млині. По цей бік росі от дому та садиби тяглися хатки в садках, в буйних старих вербах та сокорина. І зараз над цим зеленим морем верб та сокорин раптом підіймався крутий гострий шпиль, а на шпилі бобваніла монастирська церква та дзвіниця з гострим шпичастим високим вершком, на котрому ніби таліпався причеплений позолочений хрест. Хрест аж горів, неначе над тим морем верб, сокорин та садків, чиясь рука підняла велетенський маяк і засвітила зверху світло, ніби над хвилями моря над небезпечними скелями. На дворі було тихо, верби й осокори стояли непорушно. Нігде й листочок не маєв, не коливався. Синє небо лисніло, мов шовкове або скляне шатро. В садках лунали співи соловейків, сміялось весело небо, сміялась пишна убрана земля, ніби на радощах велике свято. Свіже повітря не наче повівало веселістю та спокоєм, Літошевський дивився на той вигляд, довго милувався ним, водячи очима то на той бік, то на цей бік річки. Він родився і зріс в одному селі тут недалечке, за двома горами, де його пан отець деяконував увесь свій вік і понавірявся в бідності сливе весь вік. Літошевський згадав, що йому отот незабаром доведеться покинути свою оселю свою хату, і їхати сливінь на все літо для заробітку кудись далеко, в якісь не дуже приємні міста, шквариться в душних вагонах або й на сонці на поштових драбинчаках та чортопхайках. Чортопхайка – це легкий візок. Не хотілося йому тинятись по поганих гостиницях та гидких ресторанах. Вони вже йому остогидли в його мандрівках. Поетичний на вдачу, зроду, він аж зітхнув згадавши за неминучий од'їзд з чудового поетичного кубельця та ще в такий поетичний майський час. Коли б ти серце знала, як мені не хочеться од'їжджати з дому на ті гастролі кудись у далекі краї, та тинятись по гостиницях, часом типтитися по труських шляхах, часом тьопатися по грязюці, сидів би отуточки ціле літо в цьому зеленому захисті. «В цьому кубельці, згодом обізвавсь до жінки Літошевський. Хоч, не хоч, а мусиш їхать, хоч тебе до того ніхто й не силує, обізвалась жінка. Коли ж серце ніякого засобу для життя не маємо. Я буду влітку домувати, то кишені будуть порожні. Кажуть же, селяни, що й черв'як поживку шукає. Мушу й я шукать того поживку. Щоб було чим самому живитися, та й вас годувати. Та й кубельце наше не таке гарне, щоб дуже за ним шкодувати. Я кажу йому така надзвичайна краса. Не тями ж ти тієї краси, ти зросла там, на півночі, В тому багні, в петербургських околицях, та на якихсь песках на передмісті що зовсім таки не сприяє розвиткові почування краси в натурі. Через те ти й не дуже-то здатна почувати красу цієї гарної горяної місцини. Ще що вигадай? Нездатна. Ти тут родився, зріс, то для тебе туточки все здається гарне. Яка ж така то надзвичайна краса в нашій оселі, або й умежуючись з нашим городом? або й у межуючих з нашим городом міщанських оселях. Звичайний селянський город з грядками картоплі, буряків та цибулі. Тільки соняшники, нагідки та мальва і закрашують трохи цю звичайну повсюдну селянську левадну красу, сказала з жінка. А ондечки на низу нашого городу, глянь, який рядок велетній восокорів та верб заглядає через тин. В наш город злеміщеної леватки. Хіба ж це не краса? В старий ліс, та й годі, заглядає в нашу оселю, наша дача ані трошечки навіть не скинулась на дачу в Павловську або в царському селі, де ми колись жили років зо три, як мій небіжчик, тато служив там в канцелярії. Вона більше скинулась на селянський звичайний город, а наша Калупина. Нагадуй мені економське житло в якогось незаможного задрипаного дідича, – говорила жінка трохи насмішкувато. Коли хоч, то я чепуримо її колись на зразок дачок в Павловську або в Петергофі. От потривай, нехай я поїжджу по деяких чималих містах на гастролі та розстараюсь грошей. Тоді ти й будуйся і чепурись, як хочеш, про мене. І на Петерговський лад. О, на низу нашого городу, По підлеміщеними сокоринами на мочарі, Слизить потічок, що витікає вгорі з криниць, Та з провалів, та з далеких полів. Я б звеліла викопати глей з мочарі І завела б там ставочок з зеленими бережками, Як от, наприклад, на озері колоцарського дворця В царському селі. А он тамечки в кутку квітника. Збудувала б якийсь гарненький кіоск з височенькою верандою, де б можна було влітку пити чай з гістьми, а на кіоскові зробила б плискувату стелю, буцім би то там повинен стояти і грати оркестр, а до нашої халупини збоку, доконечно і безперемінно треба б приставити хоч не залу, то принаймні чималу гостинну, а з гостинної повинні бути скляні двері на просторну веранду з колонками, обсаджено виноградом, де можна було влітку, в душні вечори, пограти в карти з гістьми, побавиться, побалакать, а при нагоді потанцювати. Це ж скрізь так пороблено коло багатіших дачу Петергофію Павловську. О, тоді би б мені було шкода кидати свою оселю, так марила жінка на петергофський лад. Усе це було б непогано, але коштувало б скажених грошей. От як зароблю доволі грошей, то твої петерговські мрії можуть справдитися, сказав Литошевський. А як на мене, то одна-єдина твоя мрія варта уваги це викопати на тому мочарі в глеюватому ґрунті та в мулі не петерговське озеро з зеленими бережками, а маленький ставочок. І гадюки не плодитимуться та не плазуватимуть по городі, і буде сажавка на рибу. Сажавка це невелике штучне водоймище, в якому розводять і утримують рибу. Копанка. Рибалки наловлять у росі риби, накидають у сажавку, а ми хваткою хапатимемо мряди годи, коли буде треба, як будлі коли доведеться вітати несподіваного або шановного гостя. В цьому ти маєш рацію, бо це не мрії. Це корисна річ, а не якісь великопанські, петерговські дачні вихадки та витребеньки. Наш ганок скинувся на жидівський, зовсім такий, як колохати в кравця Янкеля. Чом би пак не помалювати та не прикрасить зверху на причілочку якимись прикрасами, розетками або визубнями? Ну, не вигадуй. Або он та брама вдвір, зовсім наче в заможного селянина. Стрімлять у буряні та буряках якісь дурні варітниці, якісь стояни. Та крепиться каторжна снасть, що чуть аж у монастирі, навіть аж у церкві через очинені двері. Усі прочани навіть чують в церкві, коли очиняють і зачиняють нашу браму. А в нашого сусіда аж собаки брешуть, певно думають, що лізуть злодії». Я звеліла б поставити над брамою на високих ворітницях височеньку гарненьку арку та поцяцькувала б її розетками, визубнями та зазубнями та усякими взорцями, та помалювала б ці штучні виробки дуже різкими фарбами, щоб це скидалось на палаци індуських раджів або на брами в давніх асірійських царів, розпускала далі свої мрії Софія Леонівна. Це, може, було б непогано. Та ще й з драконовими головами та щелапами на кінцях довгих труб, щоб дощова вода зюрчала з зубатих пашчик. Як пам'ятаєш, в Петергофі на фонтані з німфами та з тритонами. Було б пікантно і кидалось би вічі оцим провінціалам. Ну, ще що вигадай, ще й тебе наші насмішкуваті українці продражнят драконовими щелапами. Ще трохи скинеться на тутешню єврейську школу, де на дощових трубах телепаються зубаті крокодиля чи пащеки. О, ти вигадує, єврейська школа. Ні сіло, ні впало, а він вже тулить мене до єврейської школи. З тобою все така справа. Ні в чому тобі нема догоди. Я в тебе й циганка, і єврейська школа. Почала сердиця Софія Леонівна. Та то я жартую. Хіба ж пак не можна пожартувати, коли на серці радісно. Нехай ти будеш і смуглява циганка, і циганська файда, тобто батіг, канчук, пуга. Але я ту циганочку люблю, як свою душу, сказав м'яким голосом Літошевський, хоч у тому м'якенькому голосі і дзвеніли природжені жарти та смішки. Незважаючи на свою м'яку вдачу, він таки любив ряди годи пускати шпильки та голочки українського жарту якось не самохідь, якось само наскакувало на язик. «Ой, ти чорна, подай човна, а ти, руда, ходи сюди, а ти, біла, постій там, я до тебе прийду сам». замугикав Литошевський з тонким натяканням жінці, котра була трохи смуглява. На його найшла направо трошечки пожартувати. Столична жінка прислухалась і таки втямила той жарт, закинутий в пісню, наче в прозору тканку. «Яка ж це біла? Це певно капельмейстерша Чернявська. Біла, як жидівська маца. Я б то чорна, чи що?» спитала Софія Леонівна. Литошевський з нестямки схопився. І цмокнув її в уста, щоб загасить поцілунком шорсткий жарт. Сонце закотилось за скелі та верби, неначе золоте коло. На опаловому небі згасали вогні і блякли чудові квітки та шовки. За верб визирнула вечірня зірка, велика, неначе срібний клубочок, обтиканий діамантами. Друга зірка, така сама ясна й блискуча, виглянула з води не наче засяла і залисніла десь у водяній глибочині. Повітря одразу одвологло, стало вогке, свіже, і ніби вливало живоття в тіло, бадьорило душу. Софія Леонівна, нагодувавши дітей, заходила мить посуд. Литошевський запалив цигарку, зійшов по схійцях у квітник і попростував довгою стежкою через город до течії. Він ненароком зирнув на дві діамантові вечірні зірки – на воді і у воді. І Арія до зірки Стангельзера якось несвідомо спала йому на думку. Він почав виспівувати Арію своїм звичаєм ходячи по стежці, бо хоч і був пам'ятливий на співи мотиви, але завсігди промовляв Арії ніби на репетиції в театрі, щоб вони часом не вислизнули з пам'яті. Вечірня тиша. Пишнота й поезія, і в небі, і на землі Розворушили в його артистичній душі поетичне натхнення, І полила чудова арія, і чистий гучний баритон рознісся в повітрі. Поплив понад водою, пішов луною по садках та гаях, Голос дзвенів, то тихішав, то міцнішав на високих нотах. Вечірня зіронько моя, тобі привіт шлю серцем я, Всім серцем смирним, люблячим. Не смійся ж, Янголе, над ним. Янголе світлий, Янголе милий, Ти ж мені світиш, мов промінь теплий. Виспівав артист, ходячи по стежці та зиркаючи на небо. І от вечірньої зірки він не самохідь переводив погляд на ганок, де між двома парами колонок та між зеленим листям винограду манячила в світлі рівна та хістка постать Софії Леонівни за котру він був ладен віддати і свою душу, і своє живоття, тобто життя. Вона і світила йому, і обсипала стежки та доріжки його живоття, ніби перлами та квітками, і закрашувала й той садочок, і усю оселю, і гаї, і левади, і саму розь з леснючим отлиском ясного неба. А соловейки аж лящали в вербах та садках береговині. Голосний солов'їний ляск Змішувався докупи з щебетанням дрібного птаства. Коломлина, на лотоках та на спусті здалеки якось глухо шуміла і булькотіла вода. Лоток – те саме, що потік. І пташини щебетання, і солов'їне лящання, і далеченький придавлений клекіт, і шум води під лопатнями млинових коліс – усе це ніби вторувало артистові, як дрібне вторування оркестру та густе на низових тонах гудіння органа. Литошевський все ходив по стежці і виспівував, переходячи од однієї арії до другої. Чудовий вечір, свіже вогке повітря, поезія в небі на землі наддавали йому охоти до співу, наддавали моці його горовому баритонові, що переходив інколи на високих тонах в дзвінкий тенор. Артист співав і слухав сам себе. Він розспівався, як часом розпівуються нервові співучі українці. Його спів несвідомо линув з його душі, неначе співав хтось інший, а не він сам. А він тільки слухав ті співи, ніби вони лились десь з високості неба. От зірок, от рожевих хмарок, і тільки йшли луною в його голосі. Його серце якось не самохідів зрушилось, почування розжеврілись. Він співав, і сам себе слухав, не наче давній самотній запорожець колись виливав співами свою душу, своє серце на самоті, десь в степу або в Діброві та в Гаї. І тільки сам себе слухав, та слухали його дикий степи Діброва. Спів Літошевського на самоті, подихав поезією, котра заживком животіла в його серці. І коли б такі співи Литошевського лились з театральної сцени, як мліли б людські душі, і не одно серце умлівало б, не одна б сльоза покотилась з очей, і від грому оплесків, певно, затрусились би стіни в театрі. На чистому повітрі арії лунали далеко по околиці, їх почули сусіди. Незабаром з-за тину вигулькнула з лопуха та зболи голови одна голова і сперлась над тим, потім друга. Звідкільсь набрались непрохані слухальники та цікаві слухальниці і зазирали в садок то здалеки, з пригорка, то через тини. За розсю з міщанських хаток теж повиходили цікаві охочі до співів люди і слухали співи. Дівчата й парубки там посходили на в бережину, повилазили на каміння і бувваніли, мов якісь стояни, натикані по камінні. Ці несподівані слухальники наддали артистові охоти. Він зріс на селі в глушині. Як був малий, то гуляв з хлопчиками, а як підбільшав і пішов вчитись в школу, то привозив українські книжечки і залюбки читав їх наймитам та наймичкам та хлопцям. Ці сільські слухальники і тепер поохочували його до співів сливе так, як і міські слухальники та глядачі в театрі. На дворі поночіло, висипали зорі на небі, Наче золоті та срібні взорці на темно-синьому оксамитовому фоні, за розсю заблимало світло вікна, небо ніби засіяло зорями й прозору рось. По той бій кросі, насупроти самої оселі, в глибокій западині, палало два горна в кузні та в гамарні, де вирублювали залізний посуд. З-під молотків безперестанку бризкали іскри, не наче грали огняні фонтани. Нижче одоселі, над росю, чорний шпиль ніби злив з церквою та шпичастою дзвіницею в одну суцільну купу. І в сутінках здавалось, ніби за вербами та осокорами піднімається високо до неба або стародавня башта на стрімкій твердині, або величезний шпичастий собор десь в Бургасі, в Іспанії, або готицька вежа десь на високій скелі над Рейном. А он серед росі, витикається і мріє на лиснючій воді, завальна скеля. Ондечки далі, старі верби ніби вкрили млин однегоди та сльоти. І литошевському вижувалось, що він співає на якійсь здоровій сцені, кругом котрої виникли якісь велетенські невимовне гарні декорації. Цок-цок, стук-стук, цок-цок, губ-губ. Виразно долітало з-за росі в тиші вечірньої доби, до стоту, ніби в трубадурі. В циганському таборі вистукували на ковадлі цигани в такт-оркестрові. Літошевський сам не щувся, як перед ним неначе наче чудом виникла сцена в театрі, повна циган, і перехопивсь на веселі співи циган. А потім згодом йому спала на думку арія самого трубадура. Він затяг цю арію, повну задуми та смутку. Його очі не самохідь обернулись на ганок, на жінку, і в його душі несподівано виникла думка, що Софія тепер чомусь стала не така прихильна серцем до його, як було колись передніше. пал її кохання холони, зникає в її серці. І він не як легеньке зітхання недоброхіть вирвало з його грудей, і трубадурова арія зазвеніла смутно, жалібно. Голос задзвенів але помаленьку стихав та стихав, от жалю та скорботи. І несподівано, навіть не перетинаючись співу і не спиняючись, він заспівав смутну українську пісню. Ой, жаль серцю, жаль, серденьку печаль, що я молодо женився, і в його голос затрусився від смутку, ніби обливсь журбою й тугою, а далі ніби заплакав. Було ніби чутті сльози. Хоч їх не було видно. Це був чоловічий плач без сліз, плач сухими очима, найважчий плач на світі. Софія Леонівна звеліла наймечці прийнять самовар і прибрати на столі. Наймечка засвітила світло і принесла керосинку. Софія Леонівна запалила керосинку і заходила спряхти на їй молоко та готувати дітям на вечерю молочну кашу. Світло осяяло ганок Лапати та листати виноград та дрібнолистий повій, осяяло оповиті листям колонки і усю поставну Софію Леонівну. На фоні чорної ночі навкруги вона ворушилась та вешталась на ясно освітленому ганку, не наче намальована художнім рембрантовим пензлем на картині, виразно і різко, в ясних бліках. Усе освітлений ганок світився ясно, різко, не наче чиясь вигадлива рука якимсь чудом поставила клаптик сонячного дня серед темряви чорної ночі. Літошевський вертав стежкою от течі до хати і здалеки милувався тим виглядом на ганок, неначе чудовою картиною. Перед ним ніби з'явилась жива картина на сцені в театрі. Софія Леонівна стояла непорушне і важливо кмітила за керосинкою. Її постать була ніби намальована. Чорні оксамитові брови виразно виступали на матовому чолі. Її вид, неначе в фантастичному освітленні, став делікатніший в сяєві, і краса стала ніби ідеальна. Вона стояла, мов, шахеризада в касті «Тисяча одної ночі» в фантастичному садку. От вона поворухнулась, повернула вид. Ті блискучі чималі очі блиснули, як дві зірки. І вона в одну мить закрасила для його і рожеве небо на заході, і все зоряне синє небо. В Літошевського несамохіть вилинула в душі Арія з Фауста пісня до коханої ідеальної Маргарити. Він заспівав цю Арію, і його голос ще більше набрався сили, неначе подушчав. Серце підказало той запал в співі, те почування, яке рідко находить натхненням на артистів. Він був ще молодий. В серці ще не виснажилось почування, не вишахрував до решти запал, як буває в доходжалих або в підтоптаних артистів. Спалахнула в серці палка любов. Літошевський наблизився до ганку, ступив в освітлене місце, спинився і почав виспівувати з запалом. «Ой, Маргарито, ой, Маргарито, в тобі все моє життя, все моє щастя!» Співав він, простягаючи руки до Софії Леонівни, неначе благав їй кохать його одного, дати йому ще більше щастя, котрим вщерп було налити його серце. Софія Леонівна підвела голову і зирнула на низ на свого чоловіка, на його щервонілі повні та білі щоки, вловила блиск карих очей котрих виявилось кохання й благання. Їй чомусь стали неприємні його делікатні сливе панянські рум'янці на щоках. Став неприємний палкий погляд благаючих очей. Вона спустила очі і не дивилась на його. Його роблені сценічні жести та миги, і сама Арія була для неї неприємна. Інші очі, інші брови вже вразили її серце. Вона пригадала сусіда, Николаїдоса він ніби став уявки перед нею, в освітленім кружалі перед Ганком, поруч з чоловіком. І в неї недоброхідь майнула сільська українська пісня, котру вона часто чула від своїх наймичок, і котра дуже припала їй до вподоби. На городі бузина в неї листу нема, отче пися, препоганий, в тебе хисту нема. Софія Леонівна зирнула насмішкуватим поглядом на чоловіка і трохи не гукнула зганку на відповідь палкої та почутливої арії. «Очепися, препоганий, в тебе хисту нема!» Той хист вже вона побачила в сусіда, і той хист у сусіда вже давненько припав їй до вподоби і опанував її серце і душу, сущість її палкої душі, що скинулась на душу давньої римської Мессаліни. А небо пишалось ясними зорями. Садки ніби мліли в розкошах мая, мліло й серце молодого артиста. Литошевський все виспівав аварію до Маргарити, простягав, ніби всі мішки та в жарти руки до своєї коханої Маргарити. Пишно та майського вечора і синє зоряне небо, і співи соловейки взрушили його серце, розбуркали кохання. Він був артист душею. Вчився на артиста не для артистичного заробітку, не для слави, не для засобів життя, а через те, що любив музику, був співучий з роду та падковитий до пісень, любив співи, як люблять їх українські хлопці та дівчата, що ладні співати зранку до вечора. Артизм був єдиним його потягом до артистичної науки, до цього штучництва. І батько, і мати не пускали його на сцену, скільки було в їх сварки, змагання та плачу. Одначе він намігся і не послухав їх, наоча й подався до Петербурга добувати собі іншого талану. Потяг до співу, до сцени був у його надто великий, в його коханні був значний сутінок ідеальності та романтичності. Софія Леонівна ще й досі здавалася йому ніби ідеальною Маргаритою, що ладна й тепер співати пісні про кохання, сидячи за пряткою серед простенької, але поетичної обстави. Софія Леонівна нагодувала синка й донечку і повела їх укладати у постільки. Вернувшись перегодя на ганок, вона довгенько поралась коло столу, перемиваючи та перетираючи посуд. Літошевський вийшов на ганок і все не переставав мугикати стиха. Він був з тих співучих українців, що як розпіваються, то не можуть вгамуватися. – Та годі вже тобі співати! Оце розходивсь! Аж остогідло вже! Цить! Бо тобі заціпило! – забурчала вона сердито, аж визвірилась. Слухальникам поза тинами певно захотіло спати, бо вже була пізня доба. Вони одно по одному зникали в темряві. В гамарні та в кузні згасли горна, згасало світло в вікнах за росю. Пташки замовкли. Зорі ще ясніше замиготіли на небі у воді. Тільки з-за росі долітав глухий стукіт снасті у млині, та було чути придавлений шум під колесами та на спусті, не наче гуло десь поблизу під землею. Літошевський вийшов по східцях на ганок і сів на стірці відпочивати. Його жінка вешталась по кімнатах, заглядала у пекарню, то з'являлась на хвилинку на ганку, то знов десь зникала, ходячи на упомацьки в темних покоях. Вечеря була ще не готова, та вони й не хапались з вечерею. Пробуваючи в містах, Літошивський вечеря вилягав спати в глупу ніч в третій годині і вранці спав довго, сливе до півдня. Жінка й собі мусила призвичаюватися до такого порядку, і вони обоє навіть і влітку на волі в себе в Господі не могли покинути свого міського службеного звичаю, лягати в глупу ніч і спати до півдня. Літошевського взяла нудьга на самоті, він взяв лампу і перейшов у світлицю. От прихожої направо був його кабінет, ліворуч світлиця, Одділена од от спочивальні тільки товстою завісою, з рябої поцяцькованої матерії, до самісінької стелі. Літошевський поставив лампу на стіл коло стіни побіч турецької, низької та широкої софи з товстими качалками по обидва боки, а сам сів на м'якій Софі і сперся плечима на товсту качалку, котрою була обрамована софа попід стіною. Він передніше співав кілька год в тифлісі за Кавказом, і там перейняв і навіть вподобу до східної обстави кімнат, і свої горниці він обставив на східний зразець. Устеливий світлицю і кабінет сливе суспіль перськими килимами, накупувавши їх за Кавказом, де вони коштували вдвоє дешевше, ніж у нас на Україні. Над низькою софою висів на стіні трохи не до самої стелі здоровецький килим, поцяцькований ярими лопатими взорцями зірок та хрестиків. Софа була застелена чудовим перським оксамитовим стрижаним килимком з дрібненькими різкими чудовими взорцями, коло софи долі був простелений здоровий, простіший гладенький килим, трохи не до порога. Над вікнами висіли завіси з українських рябеньких картатих плахот. В обох кутках на столичках манячили чудернацькі високі та вузькі рябо помальовані грузинські вази, котрі скинулись на давні грецькі амфори. На стіні теліпались довгі предовгі ножі, а коло їх висіла у поцяцькованій піхві, шабля з чудовим срібним державном, з кораловими намистинами. Цю штучку він завсіди брав з собою в мандрівку по горах та закавказьких містах для безпечності. При ясному світлі лампи вся невеличка горниця була ніби помальована пензлем в усякі ясній, різкі, але гарні взорці, і звеселяла очі, ніби чудова писанка. Або гарний східний кіоск, помальований якимсь перським майстром, великим митцем на це східне штучництво. Літошевському так бажалось, щоб жінка вступила в горницю, сіла попліч з ним, побалакала з ним любенько, приголубила його. А вона все десь никала по темних закутках полапки, неначе зумисне одмикувала від його і від світлиці. Софіє. А ходи лишень сюди на часочок. «Чось маю в тебе спитати», – гукнув флегонт Петрович через усі покої. «А чого там тобі треба?» «Та мені ніколи, не наче не можеш спитати здалеки». Забубоніла низьким альтом Софія десь далеко, не наче десь в льоху або у пригребиці, тобто в погрібнику, над будові, над погребом. В останні роки вона вже не говорила, а бубоніла, а той бурчала не тільки в розмові зі своїм чоловіком але навіть з наймитами й наймичками. Добрий на вдачу та здатливий флегонт Петрович вже давненько запримітив цю зміну в неї, але якось потроху оговтався, а потім звик і не дуже вважав на це завсідне бурчання. Софія Леонівна несподівано війшла в горницю, неначе вступила в турецький кіоск. Гарна злиця та поставна, поцяцькована стіна та устелена килимом підлога. Наче кинули на неї одлиски ярих гарячих кольорів. Її чорні брови на матовому чолі, сливе чорні блискучі очі, чорні товсті коси, що оповивали голову, надзвичайно підходили до такої східної обстави, до різких східних фарб. Флегонтові Петровичеві уявилось, що вона вийшла з-за декорації на ясну сцену, і він не самохід замилувався неї. «Чого це наймичка? Так довго дляється з вечерею. От і дляється. варе вареники на вечерю. Забубаніла ніби сердито Софія Леонівна. Викачувала коржі, а я різала варяниці. А оце вона вже ліпить вареники. Я виспівався так, що проза взяла своє. Заманулось мені вареників, а наймичка чогось задлялась. Тобі все задлялось. Ось я під собою ніг не чую, так натупцювалась коло дітей. Сказала Софія Леонівна і важко сіла на софу, вгніздилась на широкій Софі, підібгавши ноги і оперлась ліктем об качалку. Флегунт Петрович раптом підвівсь і одійшов до дверей. Йому заманулось подивитися віддалік на свою кохану Софію серед новеньких квітчастих килимів. Килими були новісінькі, недавничко привезені з Кавказу. Чимала жінчина-постать була ніби намальована на квітчастому полі на картині. Софія Леонівна на тому квітчастому різкому фоні нагадувала східну парадизу в Казчаному палаці або випещену красуню Черкешенку в розмальованому султанському кіоскові. Він довгенько милувався нею здалеки. «Чого це ти вилупив баньки? Неначе й досі не надивився на ці дурні перські килими!» Обізвала Софія з бубанінням, але з сутінком задоволення в голосі, навіть з маленьким осміхом на темно-червоних устах. Їй подобалось, що вона й досі не втратила своєї чаруючої сили і впливу і на чоловіка, та й на інших чоловіків. з тобою, здалеки, ти на цій цяцькованій Софі дуже скинулась на перську царицю або на турецьку одаліску», – промовив Літошевський. «Одаліска – це служниця або наложниця в гаремі». «Ну, невелика пошана мені!» коли я скинулась з лиця на якусь турецьку дуринду одаліську. Літошевський похабцем попростував до Софи і ніби впав на Софу попліч з Софією Леонівною, обхопивши її м'якеньке повне плече долонею. В тебе все жарти та залицяння. Це тебе ота сцена так направляє. А в мене діла, аж голова біла, як каже наша наймичка, Ніколи мені розводить пестощі та залицяння. Чого це тобі так заніколилось? Нехай наймичка сама порається коло печі. Пам'ятаєш, як співають у пісні? Ой, найму я наймичку, сама сяду в запічку. От і ти сядь, та й сиди, згорнувши руки. Та й паній собі хоче зранку до вечора, сказав флегон Петрович, пригорнувшись щільно до жінки і цмокнувши її в цупку щоку. Софії Леонівні були неприємні ті пестощі та поцілунки. Вона пильно глянула на чоловіка, на його білий пухкий вид, на делікатні сливе панянські рум'янця на щока, і його дуже білий, спанілий вид, рум'янці й пухкі уста стали їй чогось неприємні. Істинно сахарний великодний Херовим, що ставлять на столах коло пасок та баб на посвячення на Великдень, майнула в неї на одну мить думка. Як був він худіший та простіший, і ніби трохи зателепуватий, не такий тілистий та пухкий. Він мені більше подобався, а тепер зам'якинивсь, і як тісто на дріжчах розлазиться та розливається. Так і він, наче, розлізся. Софія Леонівна помаленьку випручалася з його обнімку і навіть трошки отсунулася від його. «Не дай Боже, як оце почне ситішати і гладшати та стане пузанем!» мов вгодований, та ще скинеться на нашого сусіда, судового слідчого. Я його зненавиджу, думала по таємці Софія Леонівна. Яка шкода, що я оце мушу тебе покинуть серед цієї гарненької обстави та йти в світи. Я тебе не бачитиму, може, місяців зо два, сказав Літошевський, пильно дивлячись на неї. Невелика шкода. Як не бачитимеш мене два місяці, не їхати ж мені в таку далеч, Та не тиняться по всіх усюдах, як от тиняються цигани та ще й з двома дітьми. Чом же не їхать? Заберемо дітей та й поїдемо в мандрівку. Я тебе так кохаю, що без тебе мене братиме нудьга. Ще й чого доброго я з нудьги зап'ю та загуляю, сказав Литошевський. Може ще й оці перські, коли ми потягнемо з собою? спитала Софія Леонівна всмішки. «А чом би паки не забрать килимів? Застелимо килимами якийсь паскудний номер в гостиниці, а один килим почепимо на стіні. Ти сядеш на ліжку, уся обгорнута оцими взорцями, а я дивитимусь та надивлятимусь на тебе». «І вже? Дай мені покій з такою тяганиною. Це твої вигадки!» Позапас гарні килими та ще й усякої з тих смердячих закапелків. Їдь сам, і йшли мені мерщий грошей та ще й чимало грошей. А я от уточки заходжу щепурить нашу оселю, сказала жінка і вийшла, щоб лаштувати стіл до вечері. Літошевський зостався сам у горниці і задумався. В горниці стало тихо, навіть тьохкання соловейка не доходило до його. Тільки десь здалеки, в час великої нічної тиші, Ішов шум від греблі та від спуста, Неначе десь гув та шумів далекий водоспад. Незабаром жінка гукнула з далекої кімнати І покликала його вечері. На столі стояла в тарілці шинка. Коло стола крутились два гладкі коти І нявкали, просили їсти. Софія Леонівна не шкодувала шинки для котів, Вбатувала ножем два здоровецькі шматки дорогої білоцерківської шинки і кинула на підлогу котам. Вона дуже любила котів, ніби своїх дітей. Коти живились завжди тим поживком, який вона сама вживала за столом. Ці котяки так розледащіли, що нехтували не миші, ніколи не ходили на полювання, тільки вигрівали боки на сонці, на ганку. «Сама собі дивуюсь. Ситих котяк люблю». «А гладких чоловіків не зношу й ненавиджу!» – думала Софія Леонівна, вхопивши на руки одного котяку і гладячи його проти шерсті. Чудна та вередлива людська вдача! Випивши по дві чарки доброї горілки, Літошевський і Софія Леонівна кинулись на шинку. Незабаром наймичка принесла вареники, що аж ніби плавали в маслі. Софія Леонівна вхопила на тарілку вареника. Розрізала на дві половинки і покуштувала. Варяниці були дуже товсті й цупкі. Варяниця – це тісто для вареників. Отже, я через тебе не догляділа вареників. Устя товсто викачала коржа, і варяниці вийшли товсті. Ще й, здається, вареники трохи перекипіли. А все то через тебе. Заманулось тобі милуватися та голубитись отам на канапі. А теперечки набивай пельку якимись шкурлатками. «І сам нічого не робить, є байдики, і мене одриває від діла», – забубоніла низьким альтовим голосом Софія Леонівна. Літошевський не дуже вважав на те бубоніння і уплітав вареники на всі застави. Він вже звик до жінчиної лайки та сварки. Вона бубаніла та лаяла сливе зранку до вечора, і чоловік вже не прикмічав того, як люди не прикмічають повітря, котрим дишуть. «Усте!» – гукнула Софія Леонівна. «Навіщо ти повикачувала товсті варяниці? Ще й тіста не вимісила, бо я чую твердішу рубалки, ніби в вишкребках. От тебе тільки одвернись, той на кої шлиха. Не стовбичити ж мені в тебе над шиєю», – гомоніла Софія Леонівна, позираючи на устю злими очима. Устя стояла ні в сих, ні в тих, і тільки кліпала віками та лупала очима. «Бо в нас викачують такі коржі». «Я думала, що буде саме добре», – одмагалася Устя. «В нас? Де ж то в вас? Скільки раз я тобі-то вкмачила, а ти все по-своєму? Ти, певно, некмітлива? Геть пішла до пекарні! На, та сама давись оцими варениками!» Літошевський вже звик до такого акомпанемента до вечері і не звертав на його уваги. От і тебе чомусь і досі не викликає бюро на гастролі. Сидиш без діла та лічиш хмари та зорі на небі. Грошей вже обмаль і вареники цупкі. Але як же стосуються вареники до артистичного бюро та до гастролів? Обізвав чоловік. Як стосуються? Сам добре знаєш. Не буде гастролів – не їстимеш і вареників. А залу до треба приставить. Нема де по-людській прийняти дам. Заходиш до нас і одна докторша, і друга, і матушка. Заходять і вчительки. А от певно зайде й капельмейстерша. Я чула, що капельмейстер Чернявський вже приїхав з Петербурга з жінкою до брата на вакації. Вони, надіюсь, незабаром присурганяться до нас. Присурганитися – це приволоктися. Бо вона ж петербурзька, давня моя знайома та й твоя Любка, не вітати ж її в цих свинюшниках. В яких свинюшниках? Схаменись, це вже ти гетто запаніла, та й коверзуєш. Покоївки гарні, як цяцьки, як писанки. Опам'ятайся, що ти верзеш. Ти сам опам'ятайся, бубоніла жінка сердита на вареники. Я вистали в покої перськими килимами чого вже нігде не буває в свинюшниках з барлогом. А вона? А вона, перекривила жінка Литошевського. Шли лишень мерщі й гроші. Та не гайся. Доки капельмейстерша збереться до мене з одвідинами, то я й залу приставлю, і общикатурю, й очепурю. Поможи тобі, Боже, чом би пак і справді не приставить зайвої кімнати сказав Литошевський, встаючи за столу і виходячи з папіросою на ганок. Майська ніч була тиха та пишна, небо сяло зірками, над купами верб був ванів темний шпиль з шпичастою дзвіницею. Рось лисніла зорями, чудова околиця того вигляду знов пригадала Литошевському якісь декорації пишного вечора на сцені. Він не самохід стиха заспівав арію. Ніч тиха, ніч ясна. Я не можу заснути. І довго він сидів та тихо виспівував. Його й справді не брав сон. Він звик лягати спати і засипати в глупу ніч своїм артистичним звичаєм. Розділ другий Другого дня аж 12 годині повставали господарі, тільки що помивались і лагодились сідати за чай на гангу, як за садком та за хатою. вивози вивозі між горбами почувся стукить повозки, котра торохтіла і все наближалась. Очевидячко й повертала не до млина, не до греблі, а за до добрами. Хтось до нас їде, повертає з воз воза до двору. Возвіз – це узвіз, тобто крутий підйом, вулиця, дорога, що мають підйом промовив Літошевський. «Може, якраз капельмейстер з жінкою? Оце поспішились. Де ж я їх прийматиму?» сказала нишком жінка. «Оце ж таки, а в кабінеті?» обізвав Літошевський. Наймит вибіг з стані і побіг швиденько очинять браму. Брама очинилась, і в двір вскочив на вокзальний жовтий повості гість. Закутаний з головою от курявив біле парусинове пальто. На голові стриміла гостроверха відлога, що закутувала лоб до самісіньких чорних товстих брів. Чорна борідка на білому пальті здавалась пучком головешок. «А, Маврикій Павлович Николаїдос їде», – сказав Литошевський. «Він, він, чого це він так зарані з одвідинами?» Сказала Софія Леонівна, і її вид одразу не наче пояснішав, повеселів, очі аж заблищали. Літошевський побіг назустріч, очинив хвіртку з двора в квітник і тричі поцілував з гостем. Гість попрямував доганку, на ході похапком скинув біле пальто і швиргонув його на штахети. Николаїдос був начальник недалекої залізнодорожної станції, він був грек. Родом звідкільсь з-під Бердянська. Замолоду служив у війську, був офіцером, але згодом покинув військову службу і достав місце начальника на вокзалі. Софія Леонівна одразу змінилась, стала весела, привітна. Вона не пішла, а ніби побігла на зустріч Николаїдосові і привітала з ним дуже привітно. «Не подивуйте, що я так зарані приїхав!» «Вам є пакет з пошти. Я догадуюсь, що в тому пакеті замикається якась приємна для вас звістка», – сказав гість. «Певно, викликають мене на гастролі», – обізвав Слитошевський, роздираючи конверта і швиденько перебігаючи очима лист. «А що, викликають?» – спитала жінка. «Та вже ж викликають, тільки не знать, куди». «Господи, яка далеч! – сказав Літошевський. – На Волгу і за Волгу, аж на Урал! – Прошу ж до покоїв! – попросила гостя Софія Леонівна. Николаїдос на ході похапцем обтер хусткою порох з виду і пішов у покої. Літошевський запросив його до кабінету, бо в світлиці саме тоді наймичка поралась та прибирала. Кабінет був обставлений до стоту так само, як і світлиця. Турецька широка софа була застелена чудовим оксамитовим стриженим перським килимом. Перед софою був простелений простіший здоровецький килим з чудними дрібненькими взорцями. А на стіні був почеплений такий самий чималий килим з чудовими різкими червонястими та жовтогарячими арабесками. В кутках стояли високі перські вази, що аж очі вбирали в себе яреми лиснючими фарбами. На стінах висіли подовжасті олеографії макартовських чудових виглядів. Сонце сягало в дві вікні через увесь кабінет, неначе розтягло дві золоті основи з золотих ниток, що впали десь з золотої снівниці під небессі, і ніби запалило гарячим промінням взорці килима на підлозі. Ясні, різкі та леснючі перські взорці стали ніби ще гарячіше. Кабінет отогосяєва того сяєва ніби зайнявся, ніби жеврів жаром і не наче був на поготові от-от спалахнуть. Николаїдос вступив в кабінет і знов привітавсь до хазяїнів. А ви, Софія Леонівна, ні в року поправляєтесь, ще й покращали, сказав Николаїдос. Певно, на ваші очі покращала. Він смокнув її в руку, а хазяїна в обидві рум'яні щоки. Софія Леонівна попросила його сісти на софу. Хазяїн подав йому цигари. Николаїдос був височенький на зріст, трохи сухорлявий, костистий та широкоплечий. Коротка борідка уся ніби пойнялась дрібненькими кучерями. В його були товсті рівні чорні брови, Здорові розкішні вуса, чималий тонкий та рівний ніс, чималі темно-червоні губи та здорові подовжасті карі очі. Усе було чимале на його виду, але все було гармонічне. Усей вид його був темнуватий, з легеньким матовим оливовим східним сутінком, але повні темно-червоні уста, здорові карі лиснючі, ніби навіть сердиті очі наддавали свіжості його видові. Руки були тонкі, з довгими ніби виточеними пальцями, на руках чорніло волосся, неначе руки обросли мохом. Це був зразець людини далекого сходу, чолов'я гіпатлатого і волохатого, але мужнього, дужого, по-своєму теж гарного. Николаїдос здалеки трошки скидався на чудового, дужого та міцного лева з кудлатою головою, що десь узявся тут в покоях і вгніздивсь на турецькій Софії. Софія Леонівна не самохід замилувала з гостем, поглядаючи на його здалеки. до своєю постатю так приставав до тієї східної обстави, а перські килими, обсипані промінням, так приставали йому до лиця, що здавалось, ніби ця вся східна блискуча обстава була вигадана і зроблена зумисне задля його. Його здорові лиснючі очі не наче вкрали частку проміння сонця, сипали блиск і ожваблювали, освічували без того колоритну і ніби гарячу обставу. Софія Леонівна почула, що ті палки, ніби іскряні очі, притягують її неначе якісь чари. Її потягло якоюсь силою до цього мужнього жвавого патлатого чоловіка. Їй замануло сісти з ним поруч, навіть по пліч, тобто поряд. Зблизька надивитись на його блискучі очі, навіть приголубиться, пригорнуться до його. Вона не втерпіла і, запаливши папірозку, сіла рядочком з ним, але нарізно й від його. Николаїдус вже давненько бував в артиста в гостях. Софія Леонівна бачила Николаїдуса не вперше, але ніколи він не припадав їй так до вподоби як в цей гарячий ранок серед гарячої, наче палючої східної обстави. Цей пишний Николаї сяде, не наче полум'я за собою веде. Раз зерне гострими очима, не наче ножем різне, а вдруге гляне, не наче обсипле ласкою. Ой, коли б швидше чоловік їхав собі кудись на гастролі, треба буде завести роман цим палахатим сусідом. А варто б завести. Це невеликодний цукровий херовимчик, як і Мілі Тошевський. Скільки в йому вогню, скільки палу, в ньому є якась інша поезія, незвичайна, а колоритна палка, не самохідь вертілись думки в господині. Цей мужній грек не те, що молоденькі студенти армяни, схожі на східних анголят, з котрих візантійці, певно, малювали херовим на образах, згадала вона про свій передніший роман. Як здоров'я вашої жінки та дітей? спитав Флегон Петрович у гостя. Спасибі вам за пам'ять. Жінка все чогось хоробиться на груди та чогось кахикає, а діти мої хвалить Бога здорові, як зелені огірочки, відповів гість. Вже мені сказати по правді. Трохи й остогидло, що жінка все хоробиться і усе чогось кисне? О, бачте, які добрі ті чоловіки, як вони нас жалують, як пеклюються нами. А якби ви пеклювались її здоров'ям, то послали б її кудись на теплі води. Вона би очуняла. Ви шкодуєте грошей? Еге, так? спитала Софія Леонівна. Нащо їй ті води? У нас на вокзалі вода така добра, як мінеральна за границею. Нехай п'є по пляшці або й по відру на день, то навіть задавняна хвороба минеться, сказав з очевидячки в жарти. От тобі на! І в нас у Криниці вода погожа, але якби так мені довелось, я б не вживала її на ліки відрами, а дременула б за границю на якісь кращі тепліші води. А моя жінка не в таківських. Вживати криничну і річану погожу воду замість заграничної. А як, Борони Боже, заслабне та й помре, забіткала Софія Леонівна з щирим спочуванням до недужої Николаїдисової жінки. Як помре, то другу знайдемо, хіба мало жінок на світі, сказав жартий Николаїдос, засміявшись, і з-під його червоних губів, Блиснули рівні, неначе підрізані білі та міцні зуби. «Ну та й нехтуєте ж ви жіноцтво, неначе жінки якісь качки або гуски, котрих на світі без ліку, неначе їм ціна по сім за цибулю», – засміялась і собі Софія Леонівна. «А то ж, цього цвіту по всьому світу», – додав і собі жартів Флегонт Петрович. «Ну, не можна сказати, щоби ваш брат був дуже вартний, що і вашого брата було дуже мало на світі», – обізвалась господиня. «То й тобі, надійсь не буде жалко, як я оце майну кудись вдалеч на гастролі», – сказав бутім всмішки Флегонд Петрович. «Ані трішечки, поїдеш, попоїздиш, та й знов приїдеш, ще й грошей мені привезеш, або лучше присилай їх частками» то я зараз дам їм ради. Заходжусь приставлять залу з боку дому, щоб не згає часу літа. Наймичка майнула самоваром про двері і понесла самовар на ганок. От і самовар закипів Маврикію Павловичу. Прошу на ганок, бо в покоях душно, як у лазні, сказала хазяйка і, схопившись з софи, попростувала до дверей. Ніколаїдос підвівсь і собі легко і бадьористо, високий назріст та рівний станом, в білому сіртуці з блискучими гудзиками, золотими погонами на плечах, цей ще недавній офіцер мав увесь військовий хист. Він швиденько підбіг до Софії Леонівни і, зручно схилившись та цокнувши за каблуками, підставив ободом свою руку з настовбурчаним ліктем. Господиня вклала в ту живу каблучку свою товстеньку та ситеньку руку, і гість повів її через прихожу на ганок. Вона почутила, що рука в гостя була кремезна, міцна й гаряча, як присок, тобто гарячий попіл з жаром, жар, ніби розпечена, скільки в ньому жизності, який пал замикається в цій ніби сухорлявий на вигляд постаті, думала вона і почувала, що той пал та кремезність нахабного Николаїдоса дуже припадає їй до вподоби. Вона зирнула на його довгообразе лице, на чудовий, наче виточений тонкий з горбиком ніс, на довгі кудлаті вії, і щось приємне й палке неначе наче подихнуло на неї і недоброхіть привертало до його. На ході вона пригорнулась до його плеча і почутила, що та жилова кремезна й гаряча рука притягує її до себе. Не наче магніто. Ніколаїдос вже давненько бував у Літошевського, але за всіх сам. Жінка його ні разу не була в артиста в гостях, бо їй було завжди ніколи. Та й вокзал був далеченько від містечка. Слабовита та хазяйновита, вона любила самотину і дбала більшого досього за свою господу та за дітей. Та вона ні в кого не бувала в гостях і в містечку. Літошевська, буваючи на вокзалі, часом вряди годи і забігала до неї на хвилиночку, до третього дзвоника. Наймичка поставила самовар на столі і почала витирати на самоварі рушничком смуги та плями від бризок. Хазяйка засипала чай. Уся була білява, але з гарними карами блискучими очима. Софія Леонівна теж блискала своїми здоровими очима. Дві парі очей ми готіли на ясному сонці дуже виразно. І очевидячки зворушували палкого Николаїдоса. Він зиркав то на господиню, то на устю і не наче ловив на льоту те проміння, що сипало з їх очей. «Як я шкодую, що родився під якимсь Бердянськом, а не в Туреччині!» – сказав гість. «А то чо?» – спитала здива господиня. «В Туреччині я доконечно перейшов би на турецьку віру та й завів би гарем» сказав Николаїдос, зиркаючи то на Софійні очі, то на устині. «Ну, ще що вигадайте, це свідчить, що ваша вдача дуже змінлива, мов осіння погода. Восени завжди то соняшний промінь, то сльотай, моква», сказала, усміхнувшись Софія Леонівна. «А хіба ж це погано?» Але ж оця ясна майська година часом остогидне, не згірше осінньої негіді та мокви. А то б я дивився в гаремі вранці на очі чорні, а ввечері на блакитні, а опівночі півночі на карі. Все якось було б веселіше животіть на цьому нудному світі. Усе те саме, що божого дня теж та й теж нудьга та й годі, жартував Николаїдос. Ну, не дали б ви собі ради з п'ятьма або шістьма жінками. Вони б вам швидко обскубли скубли і обризли голову і наробили б заколоту в оселі або й клопоту. От я собі не дам ради з однією. Заповзялась оце перекидати усе в оселі до гори ногами. Подумайте собі, якби в мене було їх п'ять, чого б вони накоїли отутечки в горницях та в садку? Обізвався господар. Якби вони були непомирливі і заходились витворять якісь штучки в моїй хаті, так ось на їх кропило, сказав Николаїдос і лапнув себе за бік, де колись теліпалась в піхві шабля. Софія Леонівна зареготалась, засміявся Литошевський. Було вас колись кропило та загуло, та ви б зостались безбройні і безоборонні навіть проти двох натуристих туркень. Чи грекинь, чи армянок, сказав хазяїн. Коли зникло те військове кропило, то шкода й заходу. Сидіть на старому місці, в старій хаті з своєю однією жінкою, та й не рипайтесь, додала Софія Леонівна. Що правда, то правда. Без того військового захисту і справді небезпечно набирать у хату бабську армію. Бо я б її справді не подужав з голими руками. На ту юрбу голі руки не варті нічого, сказав Николаїдос. Софія Леонівна налила чай. Незабаром і Лейба нагодився з кошиком свіжих паляниць. Він був згоджений щодня носити з містечка до чаю свіжі паляниці та славні на всю околицю богославські бублики. Лейбина жінка була перепійчайка з давніх давен і вміла готувати присмачні бублики. Перепічайка це жінка, що випікає хліб, бублики та інші вироби з тіста на продаж. За чаєм пішла весела розмова. Николаїдос жартував, піднімав на сміх знайомих. Софія Леонівна теж повеселішала і не гримала на свого чоловіка. Вона докладала жартів і от себе, і реготалась на весь садок. Флегонт Петрович милувався нею і не догадувався, з якої причини несподівано повеселішала його жінка. «Ви, Флегонте Петровичу, зберіться в мандрівку, та після чаю або по обіді ми й покатаємо на вокзал. Я вас довезу на своїй підводі», – сказав Николаїдос. «Оце б то зараз лаштуватися в дорогу, коли б ви знали, як мені не хочеться рушати з міста". На дворі так хороше, саме розпишний всьмай. У нас тут як у раю. Ні, Маврикію Павловичу, лучше буде, як ви зостанетесь у нас на обід. А по обіді ми запросимо сусід на карти та засядемо антамечки в холодочку під яблунею, під горбом. А потім ви в нас переночуєте, бо ми, надіюсь, засидимось за картами до пізньої доби». А вже завтра вранці я доконче мушу рушити на вокзал», – сказав артист. «Про мою честь і засядьмо за карти хоч і зараз. Але мені не випадає сьогодні довго гостювати, бо треба хапатися на вечірній поїзд. Посилайте швиденько до будь-яких сусід за просинами», – сказав Николаїдос. «Ось я зараз пошлю свого погодинча до доктора Неліповича та до судового слідчого та до мирового» сказала Софія Леонівна. «До доктора Наліповича не посилайте, бо я напевно знаю, що він зараз не прибуде. Я їхав проз його двір. Там коло ганку в його стовбича чимала купа мужиків. А він не прийде, доки не оглядить і не дасть поради всім», сказав Николаїдос. «Та правда, що до його зранку щодня сходяться люди з околишніх сіл». Він якось зумів занадить до себе оту темноту, сказав Літошевський. І охота ж йому бабляти з отією мужвою. Чогось має велику прихильність до мужиків. А я на його місці взяв би та й розпудив їх. І попроганяв з двору. Не лізьте, мовляв, і не турбуйте мене, доки я сам до вас не прийду. Але ж він повинен давати їм пораду в ліках. Це ж його повинність обізвала Софія Леонівна. «Я б то повинність взяв та кулаками й повиганяв з двору. Повинність, коли вона без тями й без міри, це ж дурна повинність. Нащо ж себе обважнювать? Та ще й дурнички, кулаком в щелепи, та й ділу кінець». «То ви давали стусани своїм москалям?» сказала Софія Леонівна. «А то ж!» Без цього в нас ніяк не можна обійтись. В себе на вокзалі, як не даси стусана в спину, або як не клезнеш мужика в морду, то й ніякого ладу нема. Клезнути – це вдарити по обличчю. А ви ще їм тичете в руки українські книжки, певно, задля того, щоб більше розбирались та стали неслухняніші. Я тут не зайшла людина, як ви а тут ту тубілець з дідів, з прадідів, – сказав Літошевський, – то мені шкода цієї темноти. Ви, Софія Леонівна, лучше пошліть за старим доктором Івашкевичем. Цей пузань з великою приємністю згодиться на ваші запросини і буде ладен сидіти за картами хоч і до білого дня. Софія Леонівна почимчикувала до пекарні і послала наймита до сусід. Сусіди не загаялись і не дуже довго й гаялись. Поки скінчили чай, вони швиденько й поприходили. Прийшов старий гладкий доктор, за ним слідком придибав теж добрий пузань, мировий посередник. Вже літній доходжали чоловік з одутлуватим видом та заспаними засніченими очима. Слідком за ними випадком сам нагодив судовий слідчий, ще молодий, чорнявий, сухорлявий. Літошевський з Николаїдосом винесли стіл на двір і поставили в садку, під старою гіллястою яблинею в затишку та в холодочку. Софія Леонівна винесла карти і розкидала дві колоди карт по столі. Як чудово тут у затишку та в холодочку. Вік сидів би тут та грав у карти, сказав Николаїдос, позираючи на Софію Леонівну. Софія Леонівна примостилась збоку коло стола, саме насупроти Николаїдоса, і зиркала на його з якоюсь жадобою в очах неначе обсипала його бризками світу своїх темних очей. Це проміння її очей було для палкого Николаїдоса, неначе присмаком до ласощів завзятого картяра, що кохається в картинах до загину. Литошевський кинув очима вгору на густи листі яблуні, свіжий та зелений, лиснючий лист груш на зеленій спадистій горі за росю, потім зиркнув на свою жінку. На її очі, що аж бризкали промінням, і важко зітхнув. Пробувши довгий час на вольній волі, він зам'якинився і навіть трохи розледащив. Він згадав, що завтра вранці треба буде покинути цей садок і холодок, покинути оселю, одлучився на довгий час від жінки й дітей, і несподівано смуток спав на його серце, неначе вранішня імла на садки та верби. Він грав неважливо, тобто неуважно, все помилявся. Щось неприємне, неначе закрадалось до його десь з якогось закутка, затишного куточка, неначе чигало на його десь за кущів. Самий садок для його очей, неначе збляк і потемніша. Зате ж усім іншим грачам було дуже весело за столом в затінку от зеленого гілля та в холодку. Після важкої нудьги в глушині гостям було приємно і весело в товаристві. Майське чудове небо, пишний гарячий день, зелений гілля яблун та груш – все це несамохідь приємно ворушило нерви, наводило веселу направу на душу кожного, а дрібне щебетання пташок та вряди годи цівкання та тьохкання соловейків в кущах – неначе музики – Пригравало до пишної обстави і ще більше наддавало веселості. Був май на дворі, був май і в душі кожного. Різкі голоси птаства зачіпали і ворушили нерви, як різкі звуки арфи. Незабаром за столом почалось мугикання та тихі приспівки. Сухорлявий молодий судовик затягте норцем якоїсь пісеньки. Гладкий доктор Пускав низовим басом якісь уривки з якоїсь невідомої арії. Пузатий мировий неначе заквакав пожабячий, дип «Диб-диб! На село! кив морг на його!» Смуток Літошевського швидко стишився під впливом майського дня. Літошевський падковитий до співів і сам нещувся, як затяг ривки арії з Ріголетто. Софія Леонівна, витріщивши очі на Николаїдоса, і собі почутила майське натхнення і тихенько завела якоїсь пісеньки. Стіл під яблунею, ніби й собі, одгукнувся на пташине щебетання з гілля, ніби його луна. Ці два хори ніби перегукувались в гіллі, мочарах по потічку та десь у росі, в ряди годи квакали жаби. Гості от веселої направи то мугикали, то гупали, то пищали, то ніби квакали, хто низовим басом, а хто те норцем. На вулиці на шляху здавалось здалекий, що там десь в гущавині ніби розпочинають квакать та рипіть жаби на негоду усякими голосами, або ніби в театрі музики починають направлять перед гранням свої скрипки та контрабаси, і бренькають, і скриплять, і риплять, Посеред того чудного скрипіння в годи гупав, ніби бубон, низький бас-октава гладкого доктора. Софія Леонівна тоненько приспівувала і усе пильно придивлялась до Никола Ідоса. Вона ловила його швидке зиркання на неї, і ті здорові, сливе чорні очі, ніби запалювали її серце. Вона вгадувала в йому гарячий пал серця, що дуже припадав до її почутливої вдачі. В неї почали помаленьку ворушитися думки та гадки, щоб зараз після од'їзду чоловіка розпочати з Ніколаїдосом роман. І роман не абиякий, а повний пригод, повний кохання без краю, без впину. Як би йому натякнуть за це? Як би йому дати знать? Треба якось добирати способу, покористувавшись випадком. Ішла в неї думка разом з її тоненьким співом. Николаїдос одвів очі від карт і зирнув на Софію Леонівну. Вона почутила, що він, неначе впік її поглядом у самісіньке серце, осміхнулась і блиснула білими зубами. Николаїдос і собі усміхнувсь до неї. Його червоні повні уста, неначе розсунули густі чорні вуса і блиснулись під усів червонястими різкими фарбами. Палкі очі. Певно, гарячі й уста. Ці уста усміхнулись до мене задля мене в одповідь мені. Я давненько примічаю, що він до мене не дуже байдужий, а може, то його грубенькі солдатські жарти. Треба доконче покористуватися чоловіковими гастролями. Гастролі, мабуть, будуть довгенькі. Може, я нап'юсь щастя, вп'юсь досхочу коханням. А яке кохання обіцяє його палка східна вдача. Софія Леонівна спустила віка й вії, задумалась і легесенько зітхнула. Золоті надії замиготіли в неї в серці. Вона сливе пересвідчилась, що ті надії можуть от-от незабаром справдиться, як приємні сни. І їй несподівано заманулось, щоб чоловік мерщій виїжджав з оселів. Хоч би й зараз устав за столу і їхав собі кудись далеко, або щоб зник кудись з оселі, хоч би тамочки на місці крізь землю пішов, і щоб вони зостались тільки вдвох з Николаїдосом під цією гілястою грушею в захисті густого листя. Вже сонце давно звернуло з півдня. Сріблясте вранішнє проміння сонця змінилось на жовто-золотисте. Це був знак, що вже сонце звернуло з півдня. І повернуло на вечірній прух. А гості все грали в карти. Вони були бладні, граті до ночі. Але Літошевський нагадав жінці, що вже час обідать. Софія Леонівна почимчикувала до покоїв і трохи згодом вийшла і запросила гостей на обід. Гості одмагались, бо вони вже вдома пообідали. Але господиня по звичайності все запрошувала і навіть намагалась. «Але ж ми несподівано зайшли до вас на карти!» Обізвавсь доктор. – Певно, ви не встигли наготувати поживку на стільки ротів. Ми вас об'їмо, а ви через нас будете голодні. – Ну, ви завсіхди нас не скривдите. Я завсіхди по містах, де чоловік співав в опері, готувала на обід зо дві, зо три зайві порції або ще й зайвий якийсь приварок, якусь зайву потраву, бо бачте, в чималих містах та ще й до артиста, доконечно сливе щодня візьме та й ненароком заскоче якийсь гість і потрапе, може й зумисне, саме на обід. І тепер на селі я звикла держати з цього міського звичаю. Ви мене готували дещо й зайве, сказала господиня. Вона й справді в містах щодня готувала на обід зайвий поживок, бо принадила до себе студентів та усяких молодих паничиків. Ці молоді хлопці дізнались за її звичай і по черзі забігали до неї на дармовий обід та випивачку по два або й три рази на тиждень. Коли ви вже вдома пообідали, то в нас пополуднуєте, бо в артистів обід тоді, коли, звичайно, в людей буває вечеря, та ще й пізня, сказав хазяїн. У мене, коли було, ніхто не налагодиться на обід, то зате мої два коти вже бенкетують. Та й тепер. Коли ви не схочете обідати, то зайвий поживок споживуть мої котяки, – сказала в жарт господиня. Невже ваші котяки такі ненажерливі, що справляться за чоловіка? – спитав у жарт мировий. А тож, – сказала господиня, – вони вдвох споживуть їжі стільки, скільки ви один. Признатись, я до цього часу не знав, що сума з двох котів – Рівняється одному мировому, – сказав мировий і зареготавсь на весь садок. – Цікаво знати, скількох котів сума рівнялась би мені, – спитав доктор. – Мабуть, і двох котів на вас не вистачить, бо червані вживають їжі дуже мало, – обізвався хазяїн. Хазяйка запросила гостей до покоїв. Стіл аж захряс під закусками та усякими наїдками та напоями. Пляшки з чудовою горілкою, з винами та лікерами тягнулись рядком від краю до краю стола. На столі, неначе якимсь чудом, були навіть збитки звичайних артистів, навіть щоденні. Збитки в даному випадку це пустощі, жарти, Гості, хоч же й пообідали, але накинулись жадобою вдруге на смачний обід і допались до потрав, наче голодні вовки до вівці. Николаїдос їв за двох, аж за вухами лящало, і все запивав кожну потраву добрим вином або наливкою. Гості їли хапком, якось нервово, бо їм хотілося швидше знов сісти за карти. Вони тернули так, що й рісочки на столі не залишилось. І сільські шлунки та кендюхи без вади спромоглись перетравити два тривні обіди за день. По обіді хазяйн знов запросив гостей сісти за карти. «Мені вибачте, не сяду за карти, бо треба поспішати на вокзал. Надходить вечір, треба хапатись, щоб вийти на зустріч вечірньому поїздові», – одмагався Николаїдос. «Та вже ж на цей випадок поминіть ви поїзд та сідайте за карти!» припрошував господар. «Коли ж в мене помічник гетто цупкий на вдачу? Лайливий, ще й до того викашчик, «Тобто виказувач, той, хто виказує, доносить на кого-небудь». «Викаже псяуха і зараз подай звістку до Києва, що я одмикую від служби, бо він сам моститься на моє місце», – одмагався Николаїдос. Але ніби якась непереможна непоборна сила тягла його й манила під гіллясту яблуню в затишок та холодок, де на зеленому столі валялась безладі принадна спокуса. Карти, неначе русалки, манили його в той зелений закуток. Есть, раз родила мати, раз і пропадати. За всі голови ходім, може, одіграюсь хоч трохи сказав Николаїдос щиро народною мовою, котру він ще з малку перейняв од українських селян, хоч потім згодом і занедбав потроху в військовій службі. І вони знов потяглися під чарівну яблуню, неначе їх манили звіттіль зеленоокі русалки або принаджували співучі гарні сирени надзвичайно чарівними співами. Посидавши кругом стола, вони позапалювали папіроси. Хазяїн подав Николаїдосові цигару, бо знав, що він любе цигари і кури їх залюбки. Блакитний димо повивсь поміж гіллям яблуні і неначе заплутався в зеленому листі. Незабаром вийшла й Софія Леонівна, так само з папіроскою в губах. Вона зорила очима, неначе здалеки кімітила, де було догідніше й приємніше сісти. Кміти це зауважувати, помічати. Софія Леонівно! Гукнув Николаїдо з приємним баритоном. «Сідайте коло мене! Може ви заманите до мене таланта та щастя?» Він мерщий схопився з місця, приставив побіч себе стільця, прискочив до неї, вхопив її під руку і сливе силою посадив коло себе на стільці. Господиня почутила, що він на ході надто вже стис її повну ситу руку своєю сухорлявою рукою. Ще й наче пригорнув щільно до себе. Отак буде гаразд, Гратимемо вдвох вкупі, Або мій, або ваш талант сприятиме. Може нам на цей раз пощастить, то й б крижемо тих наших супротивників, А треба б до цих ворогів подоліти, Забрать в полон і запагубити їх На віки вічні, Промовив веселий грек, мощуючись на стільці та щільно присовуючи свій стілець до сусіди і черкаючись об неї ліктем. «Це ви вже стали в спілці з супряжичами? Чи що?» – спитав артист. а аж цмакнув Николаїдо згодом, скінчивши робер, тобто коло гри у деяких картярських іграх, що складається з трьох окремих партій. «Час їхати на вокзал!» О той помічник трохи бентеже мене, признаться по правді. Та киньте ви того помічника. Оце, мабуть, він дався вам в знаки, сказала Софія Леонівна. Добре вам отуточки сидіти, коли ви не залежитесь ні від кого, тільки от себе, під цією гілястою яблунькою. А мені доводиться коритись навіть у тому своєму помічникові, бо от візьме, та й доброхідна шкода мені сказав Николаїдос, швиргаючи картою. Вже на дворі сутеніло, вже й смеркло, а вони сиділи під ябленою та все грали. Вже чорні тіні полягали під грушами, на дворі поночіло. Софія Леонівна загадала наймичці принести світло. Коротенька петрівчана ніч пливла швиденько, не бігла бігцем. Гості пили чай хапки, аж захлинались і все грали. І вже тоді, як почало зоряти, вони скінчили гру і повставали за стол. Зоряти – те саме, що зоріти, тобто вкриватися зорями. «Ну, флегонте Петровичу, завтра не заспій часом своїм артистичним звичаєм та не спізніться на поїзд», сказав Николаїдос на прощанні, виїжджаючи в очинену браму. «Софія Леонівна, ви самі й вивезіть свого артиста силоміць на вокзал» бо він все випручуватиметься та опинатиметься», – гукав він з повозки до Софії Леонівни. «Добре! Я ладна й сама вивезти його на вокзал, заздалегідь!» – гукнула вона з високого ганку. Розділ третій Другого дня вранці Літошевський не заспав, схопився рано з ліжка і зрання почав укладатися в далеку дорогу. Софія Леонівна ще напередодні встигла похабцем дещо повкладати та обугати в чемодани. Це укладання було для неї не першинка, тобто щонебудь нове, перше в чиєму житті. Те, що робиться, трапляється уперше. Наймить за пріг коні заздалегідь і довгенько сновигав по дворі, сподіваючись виходу своїх панів. А пани чогось все длялись, все стягались. Вже вони випили чай, вже й поснідали. Флегон Петрович закорив папіросу, гніздивсь на турецькій Софії. Йому дуже не бажалось рушати на вокзал. Він неначе обважнів, зам'якинувшись від безробіття в цьому зеленому раї. Якийсь неясний смуток наполягав на його серце. Йому шкода було покидати свою чудову оселю, та ще в такий пишний день. Шкода було покидати і жінку, невиразне перечування чогось недоброго. Стиха бентежило його душу. Ще ніколи так не хотілося йому виїжджати з дому на довгий час, як того ясного майського дня. Софія Леонівна вскочила в кабінет, вже убрана в дорогу, зонтиком у руці. Така весела, така радісна, неначе вона не виряджала чоловіка з дому, а зустрічала його після довгої мандрівки. О, ти розлігся, неначе там поїзд тебе ждатиме. Рушаймо в дорогу та мерщій. Ставай, Годі тобі байдики бити! Вже дванадцята година! Незабаром прикатає поїзд!» – сказала Софія Леонівна. Літошевський схопився, надів дорожнє парусинове пальто з відлогою откуряви, куряви, поцілував дітей і виліз на повозку, де вже сиділа Софія Леонівна. Він на силу натрапив місце на повозці, куди можна було откнути ноги поміж пакунками. Повозка була таки добра навантажена всякою вантагою, потрібною мандрівці артистів. Вони рушили з двора. Літошевський з греблі ще раз окинув оком свою оселю. І смуток знов спав на його серце, якось не самохідь. Він пересвідчився, що його жінка загониста в усьому. Дізнався, що вона загониста у почуваннях. Загониста – це сповнена завзяття, зухвалості. Сміливості, запальності, навіть грубості, непристойності. І вже не дуже тойняв їй віри. З якимсь невиразним неспокоєм в душі він тепереньки покидав її саму в Господі на довгий час. На вокзал вони прикатили ще зарані. Маврик і Павлович Николаїдос вибіг їм назустріч аж на подвір'я червоному картузі в блискучих погонах. Червоний картузик надзвичайно приставав до його здорових темних та блискучих очей. Він багатсько покращав у своєму службеному офіціальному убранні. Николаїдос поміг Софії Леонівні злізти з повозки, вхопивши її під пахву, і легенько ніби поставив її під густі молоді акації, що понависали гіллям у дворі вокзалу. Потім всі мішки він ухопив під пахвою Литошевського і ніби аж стогнучи, Бусім то він підвередився напруження, поміг і Літошевському злізти додолу. «Ого! Ваги у вас на селі таки чимало побільшало! Трохи я не підвередивсь!» заговорив з жартом Николаїдос, лапаючи його засите плече на ході. «От як доведеться тьопатися по усяких небитих шляхах та на чортопхайках, то мабуть швидко схудно!» сказав Літошевський, поправляючи шкуратяний пас з саквояжиком на плечі. От і добре, що ви зарані прикатили на вокзал, трохи розважу себе в цій глушині на полі. Вип'ємо пива та тим часом побалакаємо трохи, сказав Николаїдос. І при цих словах він ухопив Софію Леонівну під пахву і хутенько, наче по її по сходах у двері вокзалу. Ви мене не ведете, а ніби несете вгору. Який видужий сказала вона на ході. Я б вас виніс на руках вгору аж на горище, аж на покрівлю, сказав Николаїдос і з нахабністю притис її руку до себе. Ця нахабність дуже сподобалась Софії Леонівні. Ну, на горище б я не полізла з вами, а на покрівлю й потім. Це у вас, певно, поетичне побільшання. В залі першого класу було порожнісінько. Ще був ранній час. Тільки електричний дзвоник зеленькав без перестанку і порушував пануюче мертвоту та тишу на вокзалі. Та в дворі на густих акаціях цвірінькала сила горобців. «Сідаємо коло стола та тим часом вип'ємо пива. Пиво в нас чудове!» «Трошки прохолодитесь після спеки», – сказав Николаїдос. Софія Леонівна спинилась на одну мить перед здоровецьким до самої стелі дзеркалом, швиденько поправила на голові капелюш з двома пунцовими трояндами і сіла за стіл. Николаїдос неначе наче поскобзнувся по лиснючому паркеті і наче упав на стілець по з нею. Літошевський почвалав до буфету і звелів подавати пива. Вокзал був чистий, недавно збудований. Зала була висока, світла, з доровецькими вікнами, з двома високими дзеркалами на консолях аж до скелі, з чистим паркетом. Софія Леонівна ніби покращала однової лиснючої обстави, от тих дзеркал та близьку паркета. Її низовий гучний альт в розмові став ще гучніший і пішов луною. Николаїдосний самохід замилувався нею. «Ну та й горобців у вас сила», – сказав Літошевський сміхом сідаючи за стіл. Це наш вокзальний оркестр, бо іншого тут на полі ви й не почуєте. Це наші польові соловейки, зовсім не ті, що вас в ливаді в вербах та в садках. Чуєте, як вигравають? Не наче накупились, сказав Николаїдос. Як здоров'я вашої жінки, спитав Літошевський і почав наливати пиво в високі кухлики. Ет, не здужає, та все чогось кривиться. Моя стогнійка, сказав Николаїдос. От люблю вас, Софія Леонівна, за те, що ви не стогнійка. Ніколи не кривитесь та не слабуєте. Літошевський нахильці випив пиво і пішов на гору, на другий етаж з одвідинами до Николаїдисової жінки. Софія Леонівна не пішла, бо не діждалась до себе її з одвідинами. Вони зостались вдвох у залі. От тепер ви, Софія Леонівна, зостанетесь самі вдома, неначе черниця в монастирі. Певно, ходитимете в монастир щодня, та ще й присвятитесь, сказав Николаїдос. Що вже, що, а присвячуватися я нездатна. До самітності я вже звикла. Це звичайна річ в житті артистів і їх жінок. Але я, сподіваюсь що й ви таки не оцураєтесь од мене і будете одвідувати мене на самоті. Не забувайте, що я люблю єднання з людьми, та ще й веселими, сказала Софія Леонівна з натяканням. Спасибі вам, коли я вам не надокучаю, то ладен хоч щодня одвідувати вас. Ви така весела людина, що певно нікому ніколи не надокучаєте своїми одвідинами. «Це ви представляєтесь або говорите собі ж таки компліменти?» «Собі компліменти», – сказав зараготавсь Нікола Николаїдос. «Непогано сказано. Я маю таку щиру вдачу, що ніколи з роду зі віку не говорив нікому компліментів. Моя душа зверху, а не десь на споді захована. Щирість вашу знаю, і у щирості вашій я давно пересвідчилась» сказала Софія Леонівна. Я поважаю і навіть люблю щирих людей. І не люблю людей потайних, навіть трохи їх боюсь. Як от прикладом потайних собачок, що й не гавкають, а прибіжать, так кусь залитку. На дворі коло вокзалу загуркотіла повозка, і тільки що той гуркіт стишився, в залу наче вскочила або влинула капельмейстерша Ніна Іванівна Чернявська, височенька, темнорусява, біла з лиця, сухорлява та жвава, як в'юн. О, кого я бачу? І ви, землячко, тут. Яким побитом ви тут опинились? Чи їдете кудись? Чи когось виряджаєте в дорогу? Задзи Чернявська, вітаючись з Літошевською і Николаїдосом. Задзиґійти це швидко заговорити, загомоніти. Софії Леонівній здалось, що в залу пурхнув у вікно закаті й горобець, відбившись од от горобиного гурту, і зацвірінькав на всю залу. Капельмейстерша цвірінькала якраз у тон горобців, що аж лящали вакаціях, під очиненим у двір вікном. Принесло леда що цього петербурзького горобця не в добрий час. Саме Буби договорив з Софією Леонівною до самої сутності тіла. «А тут тобі пурх у залу ця горобчиха!» – досадував мовчки Николаїдос. Капельмейстерша прибралась на цей польовий вокзал не на якийсь праздниковий виїзд з Петербурга в Павлівськ або в Царське село. Вона й на селі чепурилась так само, як і в столиці». Скинувши шовкову легку смугнасту накидку і швиргонувши її жужмом на канапу, вона примостилась коло столика, убрана в свіжу сукню, облямована дорогими кружевами. Ніна Іванівна була другорядною співачкою у Петербургській опері, де її наглядів Чорнявський, закохався в неї і оженився, зайнявши місце капельмейстера в опері. «А знаєте, Софія Леонівна, чого це я їжу двічі-тричі на тиждень на вокзал?» «Їжу їсти кухарські товченики, бо на селі у брата мого чоловіка не вміють гаразд годувати котлетів, а я тільки живлю з цими смачними вокзальними котлетами, схожими на наші петербурзькі, лепетала капельмейстерша. «Але ж туточки в нас у містечку яловичина чудова. Тут же ті черкаські, цебто українські воли, що привозять їх до нас у Петербург», обізвала Софія Леонівна. «Ті ж воли, та спосіб готування не той на селі. Чи вас пак не бере нудьга тут на селі в вашій монастирській леваді? Ох, Боже мій, я швидко з нудьги тут загину. Запагубить мене це село навіки, коли б же швидше минали ці канікули. Я тут і спростилась і якось опаганилась, навіть попаганшала. Ой, горенько мені, та й годі. А мені байдужісінько, чи я на селі, чи в столиці. В мене на руках діти, оселя, город, дім. Є за що дбати, є чим пеклюватись цілі дні. Я вже звикла до села, хоч і спростилась, і попаганшала, сказала Софія Леонівна. А я от ніяким способом не звикну до села. Першого тижня, як ми приїхали до чоловікового брата, я почувала себе наче в раю. Знаєте, там сільська поезія, і садочки, і гайочки і зелені верби, і ставочок, і човник на ставку. Але минуло тижнів зо три, і мені остогідли ті садочки, і ставочки, і млиночки. Мене бере така нудьга, що я примігла б, летіла в столицю. Скрізь тиша, мертвота, живого людського лиця не побачиш. Нема з ким набалакатися, нема де розважити себе. Усе мужи, куди не глянь. Панка навіть і не побачиш. Ой, не видержу далі. Оце прикатаю двічі-тричі на тиждень сюди на вокзал. Та хоч випадком, хоч здалеки надивлюсь на інтелігентних людей та панів. неначе оживу й пожвавішаю, побадьорнішаю трохи. Цур'ємо, пек'ємо цьому селу. Капельмейстерша ні трішки не вважала на те, що ганяла батющині коні. І найми дгає в час саме в косовицю, саме в робочий гарячий час, а то потім згодом і в жнива. Вона на це не звертала уваги. Ой, не виживу я далі на селі, лепетала капельмейстерша та все сьорбала по капцям пиво з кухлика. Її мучила смага від пороху і спеки так, що в неї в роті і в пельці посохло. Смага – це сильне бажання пити, спрага. «Отже ж ви сидите, муситимете сидіть аж до кінця вакацій, бо ваш чоловік не згодиться їхать в той столичний сморід саме в спеку», – обізвався Николаїдос. «Ваша столиця влітку – пфе, пфе і велике пфе! Ой, ви азіати, ви тільки знаєте, що столичний сморід, а інших столичних припадок та догод ви не тямите. «Припадок – це випадок!» «І ніколи не втямете, бо і втямку за їх не маєте!» – сказала роздратована капельмейстерша. Вона не дуже любила Николаїдоса за його грубу щирість, нехтувала його і навіть при нагоді глузувала з його. Та й загалом їй не припадали до вподоби всякі східні азіати, армяни, турки та й греки. В дверях з'явився флегон Петрович. Поставний та спанілий, ніби викоханий на майському сільському повітрі. Капельмейстерші він дуже подобався, ще тоді, як вона співала в опері. Вона любила отилих випещених панів, що скидались на випещених аристократів або столичних купців. Літошевський залицявся до неї, як була вона ще на сцені. Флегон Петрович в ролі Мефістофеля наводив навіть ніби чари на капельмейстершу. «От ти, Флегон Петрович, яка приємна несподіванка!» – аж крикнула Чернявська. Вона схопилась з сівця і якось по-театральному, ніби вона була на сцені, з кухликом в руці побігла йому назустріч, піднявши одну руку вгору. Серед гарної обстави, між двома лиснючими дзеркалами, на леснючому паркеті, весь ніби засипаний сяєвом сонця, Флегон Петрович, Біли, рум'яни, спаніли, і справді скинусь на будлі якого випещеного дідича або столичного гладкого пана. Чернявська, як бувша артистка, любила артистів, і за всіх в столиці вона любила їх товариство, і ніби родалась з ними за всіх скрізь, де доводилось зустрічатися з ними. — Слава тобі, Господи! Так і за три тижні побачить людське лице! — лепетала капельмейстерша вітаючись з флегонтом Петровичем. «А хіба ж на селі вас чума? Чи вимерли всі людські лиця? Чи що?» – спитав смішкий артист. «Хіба ж на селі людські лиця? Та там же самі за себе мужицькі мордяки! А вас у містечку самі за себе жидівські пики, а не лиця!» – дзигорла капельмейстерша на ході. «А ми ж хіба не люди?» – обізвався Николаїдос. «Які ж ви люди! Ви азіати, а не столичні люди!» – кинула йому крилатий слівце капельмейстерша. «Спасибі за комплімент!» – сказав Николаїдос. «Здоров з носи, та вкраще вбарись!» – кинув присмішку Літошевський. «Столичні пані й кисливі, як мухи в спасівку! Правда, Ніно Іванівно? Чом пак ви й досі не одвідали нас у нашій оселі?» «Бо не дуже давно приїхала на село. Поживемо? Одвідаємо!» «Прошу частіше заїжджати до нас у гості. Побалакаємо за Петербург на самоті. Тільки заздалегідь вам кажу, що в нас така халупчина, що й сором вас вітати в їй!» – обізвалась Літошевська. «Для вас, певно, і це буде ще одна сільська морда». «А що? Така халупчина, як у брата мого чоловіка!» «Як добре підскочиш, то пальцями й до стелі достанеш», – сказала сміхом капельмейстерша. «Ні, в нас до стелі не достанете, але об сволок то можна черкнуться», – сказав Літошевський. «От потривайте, я через скільки неділь приставлю до тієї мазанки такий салон, як оцей вокзальний. Тоді, Ніно ну, Іванівно, мені не буде сором вас вітати в себе». А поки що прошу одвідать мою, хоч халупчину, але обставлено на східний зразець, сказала Литошевська. Це виніно ну, Іванівного, мабуть, прикатали на вокзал для розваги? Чи, може, поїдемо кудись в купі? спитав Літошевський. Прикатала смачних котлетів попоїсти в смак. От що? лепетала капельмейстерша. І це гаразд. А кухар тут непоганий, правда, Ніно Іванівно, сказав Николаїдос. Хоч і в столиці, то не заважав би, був би на місці, говорила капельмейстерша. Задзеленька в дзвоник, загув недалеко поїзд, усі посхоплювались сірців. Флегон Петрович похапцем побіг купувати білет та здавати речі на вагу. Николаїдос вискочив на своє службене місце на платформу. Застугонів поїзд не наче от-от мала трястись земля. Стуганіння все більшало й наближалось, Незабаром задвихтів ґрунт коло забудування. Нагло свиснула пронизувата свистілка паровика. В очинені вікна влетів ще різкіший одгук свисту. Одгукнувся луною і лясну під стелею так здорово, що нервова капельмейстерша ж кинулась і запищала. Усі рушили на платформу. Флегон Петрович ніс в одній руці завиніння та оповите шкурятяним паском тепле пальто, а в другій – дорожній пакунок. Почалось прощання та напутіння. «Тут же будьте ласкаві, наглядайте за моєю оселею і за жінкою», – просив Ніколаїдоса Літошевський. «Як пришлю гроші тобі, Соню, то ти розпочинай чепурить садок та робити забудування, тільки не дуже лише заганяйся». Бо ти хоч і статкуєш коло господарства, але таки вдала загониста. Ви, Маврикію Павловичу, здержуйте її загонистисть, бо вона вишахрує на ті потребеньки багатько грошей. Добре, добре, не турбуйтесь ні за що. Я ладен щодня навідуватися в вашу оселю, а вже приставку, деревні та дощок. Приставка – це доставка, поставка. — Та усяку тяганину, та умову з купцями й теслями, ковалями й бляхарями я беру на себе, бо це мені зручніше й звичніше, ніж дамі, — сказав на прощанні Николаїдос, тричі цілуючись з Літошевським. Свистілка свиснула, не наче крикнула мовопечена, поїзд рушив помаленьку, по поволі плавко-легко, і незабаром приспішив, і зник за повороткою та легеньким закрутом між горбами горяного берга річки. Софія Леонівна одразу почутила ніби полегкість на душі. Вона повеселішала, ожвавилась, стала говорюча, пішла в залу з Чернявською та Николаїдосом, сиділа й бавилась розмовою, доки варедлива Чернявська спожила свої котлети і була ладна балакати реготати з Чернявською хоч би й до вечора. Вже й не візвірювалась ні на кого, і навіть не бурчала. Розділ четвертий. Літошевська вернулась додому, увійшла в покої і одразу почутила ніби порожнич у покоях. Їй стало сумно на душі. Вона згадала про свого чоловіка і почувала, що той смуток виник в її серці не за чоловіком, а за кимсь іншим, багацько любішим та милішим од його. Зиркнула вона на турецьку софу в кабінеті і ніби побачила уявки на собі Николаїдоса в білому мундирі з блискучими погонами на плечах, всяєві вранішнього проміння. І не самохідь вона пригадала, як він тут недалечко сидів і зиркав на неї то різкими, то м'якими блискучими очима. Їй чогось уявилось, що Нелітошевський покинув її, виїхав кудись далеко, а Николаїдос... Вона почувала, що сумує за Николаїдусом, і сама здивувалась, що в неї серце таке недерське, таке хистке, змінливе, і в одну мить їй заманулось побачити Николаїдуса, побалакати з ним, надивитися на його. Вона сподівалася, що Николаїдус не сьогодні, так завтра, одвідає її. Але минув день, минув другий, а він не приїжджав, неначе забув за свою обіцянку частенько одвідувати її. Софія Леонівна ледве діждала п'ятниці. В містечку щонеділі в п'ятницю ставав базар, чи торжок. Софія Леонівна одяглась, причепурилась і пішла пішки на місто. Їй таки треба було дещо покупити у крамницях, але вона мала надію стрінуть на торжку Николаїдуса. Він частенько прибігав на місто за якими-небудь закупами на свою потрібку. Торжок був чималий, людей наїхало багатько. Крамарі понавозили всякого дрібного краму дуже багато. Софія Леонівна повешталась по торшку і вгляділа купи всякого посуду. Згадавши, що в неї луснули ночови, вона купила нові ночови, заступи, нову лопату, котрою сажають хліб у піч. Вглядівши на базарі одного чиншовика, шляхтича, свого сусіда, вона згодила його, щоб він приніс їй усі ті речі додому. Чиншовик? Це орендатор, який платив чинш власникові землі. Це натуральний або грошовий податок. Коли гульк, на базар котить повозка, а в повозці сидить Николаїдос. Як грек, він був чоловік практичний та запопадний і частенько навідувався на ярмарки та торшки, як люблять швендяти по їх запопадні житки, в котрих на думці повсякчасно буває якесь крамарське заповзяття. Коні спинились, Николаїдус вглядів Софію Леонівну і миттю сплигнув з повозки. – Кого вже кого? А вас не сподівався зустрінуть так зарані на місці? – гукнув Николаїдус, привітавшись Софію Леонівною. Щиро й весело. – А то чом так? Я в годи ходжу на базар за будлі якою господарською потрібкою. Он подивіться, скільки я накупила посуду. Тільки шкода, що я вийшла на місто пішки. Треба було виїхати кіньми. «Не журіться! Заберу на повозку та й довезу додому і посуди і вас вкупі з посудом», – сказав Николаїдос. «От і спасибі вам, коли самі намагаєтесь, бо я б не насмілилась вас просити за це. Ваша намога навіть мені дуже приємна в цей час. А ви що думаєте купувати?» Треба взяти яловичини або риби на кільки день, а потім доведеться добре пошвендять по крамницях, бо маю дещо набрати собі дітям на літо. От і добре, і мені треба дечого понабирати для синка і для наймички, сказала Софія Леонівна. О, ти гаразд, трапилось. Прошу сідати на повозку та передніше за все побіжимо по крамницях. А ночовки та лопати нехай трохи підождуть, не втечуть поки ми увинемося в крамницях з закупками», – сказав Николаїдос. Вони посідали на повозку і поїхали до крамниць. Довго вони ходили по крамницях та вдвох набирали всяку всячину. На торжок почали прибувати околишні пани-дідичі, дрібненькі панки з сахарень. Вони й собі ходили по крамницях, набирали всякого краму. При такій нагоді ці сільські панки, як звичайно, поводяться в глушині, розглядали одні одних і потаєнці та пошепки випитували в крамарів та крамарок одні за других. Само по собі вони примітили, що начальник станції скрізь ходе по крамницях з якоюсь панією, і випитали в купчих, яка то панія і чого вони ходять все вдвох, не наче чоловік з жінкою радяться в крамницях за всякі закупки. Софія Леонівна цього не знала, та й на це не вважала. Вона думала, що її тут ніхто не знає, ніхто нею не цікавиться. Ніхто про неї не розпитує, як не цікавляться натовпом по магазинах у столиці, де ніхто не питає і не довідується за всяких покупців по магазинах. Понабиравши краму на і на підбіку для всякої одежі, вони пішли вдвох швендять по торшку більше з цікавості і для розваги. Прозіг шугали в ряди годи брички, на бричках сиділи пани і панії. Зранку було задощилось і на дворі похолоднішало. Панки сиділи у простих повстяних бурках з відлогами, напнутими на голови, і скидалися або на заможніх міщан та посесорів, або на дрібних купчиків та нікчемних крамарів. Николаїдос і Софія Леонівна й гадки не мали за те, що під тими простими бурками ховаються от дощу чималі й заможні пани, дідечки та офіціалісти з Сахарень в околиці. Офіціалісти – це службовці в адміністрації. І зовсім не вважали на їх, вештаючись собі в парі поторжку, що й по підруки побрались. Софія Леонівна, як столична людина, високо дивилась на цей сільський провінціальний натовп, а мужиків та євреїв навіть не мала за людей, а вважала на їх, як на якихсь «животин», що скинулись на людей тільки своєю людською постаттю. Хоч вона любила запевнять всіх, що вона лібералка і демократка. В глушені вона ніколи і ні в чому не церемонилась і думала, що тут їй можна поводитися як хоч, робити що завгодно, бо навкруги скрізь не люди, а сливе животини, що нічого не тямлять і ні до чого не додивляються. Нагулявшись до схочу, на ожвавленому людному торжку, вони обоє згадали, що вже час рушати додому. Погонич устав, скозл, взяв ночовик і поставив їх сторчу ногах по возці, притуливши до козел, а лопату встромив державному повозку збоку і застромив кінець під козли. Лопата була довжелезна і стриміла позад воза. Софія Леонівна, як загониста людина, накупила ще багатько всякого дерев'яного дріб'язку, навіть зайвого, і ковганку, і копистку, і та качалку, і невеличких мальованих дерев'яних мисочок, що майстрі понавозили з полісся. Майстри були добрі, посуд був зроблений і помальований дуже штучно. Штучний, в даному випадку гарний, із смаком зроблений, красивий, вишуканий. Вона мостила все це в соломі, в передку, і сама сіла на повозку. Николаїдос і собі хапком вскочив у візок і звалів поганять через греблю Зарось. Навантажений посудом віз прокотився через увесь ярмарок. Крамарки і сидухи тобто жінки, що займаються дрібною приватною торгівлею на ринку або на вулиці. Та усякі перепічайки осміхались і показували очима сусідам ночови та лопату, що манячила позад повозки. – Чи ти ба? Один чоловік поїхав і зараз десь знайшось другий. – Істинно так, не наче чоловік з жінкою скуповується на нове господарство, – гомоніли перекупки та перепродухи. «Навіщо ви, Софія Леонівна, такого багатько посуду накупили? Чи не маєте часом на думці продавати його на кутку та баришувати?» – спитав Николаїдос в жарти. «Небагатько би баришувала, хоч би й попродала. Я люблю оцю нісенітницю, люблю все мальоване та ще різкими, ярими фарбами, як люблю різких людей. Це добре, бо я різкий чоловік. Николаїдос завіз Софію Леонівну додому і, не встаючись з повозки, дременув додому, бо вже надходив час прибуття денного поїзда. «Завтра прибуду до вас надвечори, на вечірній чай», – гукнув з повозки Николаїдос до Софії Леонівни. «Буду сподіватись вас щогодини, щохвилини, буду виглядати вас», – от вона з затину. Другого дня Софія Леонівна сіла обідати і їла через силу. В неї смак зник, наче від якоїсь хвороби. По обіді вона взяла книжку і почала читати, але зараз запримітила, що сливе нічого не розуміє, і інші думки настирливо врушили її душу. Николаїдос не виходив у неї з думки. Книжок у неї умиснику було чимало. Книжки значніших і видатніших великоруських письменників вона давно покупила і мала навіть утвори Дарвіна та Спенсера. Вона перечитала багатько й українських сьогоднішних книжок. Проживши молодий вік у столиці, де неначе в у повітрі літають усякові ідеї та сьогоднішні погляди, вона ще за молодою багатько наслухалась і багатько начиталась, і в цих справах своїм розвитком була навіть вища от свого чоловіка. Взявши модні тоді утвори Нацона, вона почала перегортувати листки, але чомусь і ці вірші не ворушили її серце. «Невже це я така закохана, що мені нічого не йде на думку, за що не візьмусь? Невже це у мене в серці така поезія, що опанувала мене, що перемагає всяку книжну поезію?» думала Софія Леонівна, лежачи на канапі, неважливо і недбайливо перегортуючи листки Нацонових віршів. От і ненавідується, то був надивсь, аж настиравсь нам, тобто набрид, надокучив, неначе накупився тягти флегонта до карт, а тепер, коли він саме припав мені до вподоби, ніби зумисне одмикує одвідин. І вона почутила, що жива поезія в її серці розгорюється, що вона перемагає ту поезію, що подихала на неї з книжки що та поезія в серці вже сповнила її душу, опанувала її. Підвівшись Софи, вона длявою ходою попрямувала на ганок, сіла на стільці і задумалась, втупивши очі вдалеч на заросянські спадисті гори, на долини та вузесенькі западини та щелини між горбами. Довгий битий шлях приманював її очі. Тим шляхом мав незабаром прибуть той, що не сходив у неї з думки і не давав серцю спокою. Вже сонце стало на вечірньому прузі. Софія Леонівна звеліла настановляти самовар. Сама налагодила все на столі для чаю. Вона вешталась і ставила на стіл посуд якось похабцем, якось нервово. Тим часом завугла двору по м'якому піскуватому шляху, несподівано підкотила повозка і влетіла в двір. Софія Леонівна почутила, як у неї заграло серце, і голова заморочилась. Вона аж крикнула голосно на весь садок. А я вас жду не діждусь. Вже й самовар двічі закипав, двічі й погасав. А вас це нема, та й нема, говорила Софія Леонівна, і її, звичайно, низький голос піднявся вгору на кілька тонів і став м'якіший, ніби добріший. Нічого те, самоварові надійсь не заваде, хоч би він і тричі погасав, і тричі знов закипав сказав Николаїдос, швидко виходячи по східцях на ганок і вітаючись з господинею. Вона простягла і подала гостеві руки, а Николаїдос вхопив їх і довго держав у своїх руках, а потім поцілував у руку. Він ледве вдержавсь, щоб не обхопити її за кремезний стан та не пригорнути до себе. Але наймичка й дитина, що никали коло столу, вдержали його. «Певно вас бере нудьга? Га? Еге, бере! Вам шкода, Флегон та Петровича?» – спитав гість. «Не дуже то за ним шкодую, бо його від'їзд не першинка. А що я нудьгую перші дні після його од'їзду, то це звичайна річ. В оселі стало якось ніби порожніше, не чути його співу та завсіднього мугикання. Але я без міри рада, що ви оце навідались!» Сказала Софія Леонівна і пильно зирнула на гостя таким палким та солоденьким поглядом, що той погляд вповній виразно виявив, що замикалося в її душі, в її серці. Солоденькі виразні очі зрадливо виказали усю її душу. Николаїдус втямив, що кохання в неї достигло, як достигає вишня та черешня. Він усміхнувся і знову подав їй навіщось руку. Випили чай. Софія Леонівна не сіла сама по її дітей чаєм, а загадала усті, напоїти і нагодувати дітей. Чудовий надходе вечір. Ходім понад надросю на прогуляння, бо я бачу, що ви засиділися та, наче аж заниділи і помарніли на виду за ці дні, сказав Николаїдос. Софія Леонівна швиденько побігла в покої, наділа капелюш, причепурилася коло дзеркала, вхопила зонтик. І незабаром вийшла на ганок. На їй була довга ясно-сіра сукня, котра дуже приставала їй до лиця. Вони пішли понад росю, поминули греблю й пішли стежкою вгору понад берегом, поміж купами здорового каміння, що лежало і висовалося торчаками знутра гори, скрізь понад берегом та коло стежечки, неначе згори вилазила сіра худоба або повисовувались одним боком здорові чудернацькі доми або башти, або якесь забудування. Стежка велась височенько понад берегом, саме посередині крутої гори. Вони одійшли вже далеченько, де з води висовувався чималий подовжастий та високий скалистий острівець. Поза острівцем шуміла неширока самовілка, загачена греблею, перекинутою до острівця. Коло греблі стояв млин, де вештались люди, де мріли хури, навантажені мішками та лантухами з пашнею на мливо. Це місце було закрите од річки високим скалистим острівцем, ніби муром. «Оце ми зайшли в такий захисний закуток, де я ще ніколи не був, і ніколи його навіть не бачив, отколи тут живу», – промовив Николаїдос. «Та я оце тільки вдруге сюди заблукалась. Сюди люди ходять оцією стежкою на на місто», – обізвала Софія Леонівна. «Як тут ніби порожньо». Неначе в скелистій Аравії. Це ми вдвох і справді потрапили ніби в справдешню Аравію, і високо над горами і далеко від людей, промовив Николаїдос словами одного романсу, і при тих словах несподівано вхопив Софію Леонівну за стан і раптом пригорнув її щільно до себе. Софія Леонівна пригорнулась до його і черкнулась головою об його плече. Коли б ви, Софія Леонівна, знали, як я вас кохаю? Я вас вже давненько покохав, але таївся перед вами, сказав Николаїдос сливе нищечком. Я це давно знала, і не те, що була пересвічена в цьому, але догадувалась, трохи постерігала, обізвала Софія Леонівна. На що ви говорите, нишком? тут нас ніхто не почує. Та хоч би хто й почув. То мені байдуже, це ж глушина, де живуть люди нетямущі, прості й недосвідні, як діти. Вони не тямлять наших звичаїв. Одним словом, мужики та й годі. Коли нас ніхто не чує, то я заговорю голосніше про свою любов. Я й говорю голосно, бо мені нема чого таїтись перед вами своїм коханням. Мій флегон часто їздить на довгий час на гастролі. «А я без кохання не можу жити і дихати», – сказала вона і пригорнула своєю щокою до його щоки. Щока в неї аж пащіла. Николаїдус почув той пал щоки й кохання, спинився на ході, обхопив її стан довгими костистими пальцями та вузькими долонями і п'явкою п'явся в її чималі повні уста. «Сядьмо тут, будь ліде, на камені!» Бо у мене ж голова заморочилась, сказала Софія Леонівна. Вони пішли далі і угляділи вище от стежки, подовжастий плисковатий камінь, не дуже високий, саме такий, що на ньому було догідно сидіти. Вони сіли рядочком по пліч. Николаїдус обгорнув її стан рукою і пригорнувся до неї. Я, сказати, щиру правду, не держусь в коханні заповідів. Даю волю серцю промовив Николаїдос. І я маю істинно такий погляд на залицяння й кохання. Мій чоловік якось обважнів, поглачав, попоганчав, а моє серце палке. Я даю повну волю серцю. Коли воно хоче любити, треба вволяти його волю, а не вважати на якісь там людські звичаї та людські забобони. Кохання – це ж найбільше щастя, найбільша усолода людського животу, Життя. Тобто життя. Це ж квіти й пахощі нашої душі. По-моєму, навіть буби великий гріх занихаять або занедебать і задушити це почування, коли воно виникло в людському серці та ще й знайшло собі відповідь і спочування в людському другому серці, митикувала Софія Леонівна, виправдуючи на свій спосіб свій вчинок. І я держусь такої ж достоту гадки та думки. Живім, доки живемо, кохаймось, доки животіємо. Лови хвилю, солоди, як сказав якийсь поет. Бо живоття не стоїть, а швидко біжить і швидко минає. Зривай квітки тоді, як вони цвітуть. І він знову пригорнув Софію Леонівну і почав міцно цілувати її вуста, щоки в очі. Такий пал кохання, навіть така нахабність сміливого Николаїдоса, дуже припала до вподоби такій розпусній людині, якою в сутності душі була Софія Леонівна. Вони вдвох милувались, сидячи на чолопочку каменя та на видиноті, тобто на вершині каменя. Серед сяйва ясного вечора і ні трішечки не вважали на людей. Тим часом нижче од трохи збоку з-за скелі. Виплив якийсь чоловік, доплив до середини самовілки, став на камені і, побрюхавшись трохи руками, поплив знов назад під скелю. «Он хтось купається на промовив трохи з неспокоєм Николаїдос. «Та то якийсь мугиряка купається. Це животи, наче нічого не тямить у нашому житті, в нашому залицянні, і навіть не постереже, що ми милуємось». За другої скелі знову виплив на середину течі якийсь другий чоловік, пливучи на вимашки. Його білі руки виникали на перемінку з води і лисніли проти заходу. То був один із міських докторів. Він їх зараз вглядів і пізнав обох. Але їм здавалося, що то якийсь єврей з млина купається та плаває на упомашки, щоб почваниться, І вони все голубились та обнімались. Їм обом здавалося, що вони зайшли в якісь пущі, десь ніби в степах, мов, в Аравії. А тим часом Софія Леонівна не знала, що в селян вуха вдвоє або й втроє чуткіші, ніж у городян. А очі далеко зорі та далеко сяглі без міри. От млина їх бачили селяни та євреї-мірошники, хоч вони, як їм здавалось, ніби тільки мріли та манячили коло млина. В цих пущах часом трудніше сховатись від людського ока, ніж в натовпі здорової людної столиці. Вже сонце зайшло, але в долині стояла духота, неначе в дуже натопленій хаті або на печі. Високі скелі й усякі камені, розпечені гарячим промінням довгого петрівчаного дня, аж пашіли. Жовто гаряче небо, неначе палахкотіло, самий камінь, на котрому вони примостились. Був теплий, неначе вони сиділи на печі. Густий чепчик, тобто чебрець, що ніби вшивав прегусто землю під їх ногами і був саме в цвіту, аж душив важкими пахощами, прим'ятий і потолочений їх ногами. Одежа на їх пропахалась важким чепчиковим духом. Долина неначе дихала жаром. Цей жар ніби запалював їх і ще гірше дратував нерви. Ох, душно! Ця скелиста долина гаряча, не наче дантове пекло. А ми оце, в цій духоті, не наче Франческа да Реміні та її любчик Паоло, що літали по пеклі в вихрому пекельній духоті і все-таки почували пал кохання. «Ходім звідсіль, кудись інде», – сказала Софія Леонівна і раптом підвела з каменя. «Ходім, бо й мені вже не видержка» сказав Николаїдос, підводячись і скидаючи очима Софію Леонівну. Він добре дізнався вже давно, що його коханка натуриста та опришкувата і не зносить і не стерпить, щоб їй суперечили, бо вона одразу так і присне, ніби приском. Опришкувата – це запальна, нестримна. Вона стояла висока, поставна, з палаючими кохання очима, з червоними щоками. І йому уявилось, що перед ним виникла ніби з землі давня вакханка. Вакханка в античному світі жриця бога Вакха, учасниця вакханалії, жінка нестримна у проявах своєї пристрасті. Освітлена жовтогарячим гарячим небом, з дикими очима, що от-от незабаром знавісніє от кохання. Він почував, що й сам ладен з навісні від приливаючого до серця кохання. Вони побрались по підруки руки і вернулись назад, вийшли з тісної долинки на простір і пішли низом по береговині, по надроссю. О дросі потягло вогкістю і прохолодою. Повітря над водою вже одвологло, тобто стало вологим, вогким. І вони почутили полегкість і ніби й самі трохи одвологли, прохололи. Поминувши греблю й оселю, вони подались далі тихою ходою і пішли повагом попід вербами та осиками над невисокими буртами берега Росі. От ми й нап'ємось кохання і щастя, доки ваш чоловік пробуватиме на гастролях. Але потім, сказав і не довів розмови до кінця Николаїдос, а потім буде те ж саме. Мій чоловік не дізнається за наше кохання. Йому ніхто не викаже на нас. Хіба може яким випадком дізнається від когось, але він мене так кохає, що вибаче мені мою провину, коли дізнається. Не дурна ж я й не молоденька, щоб через це наше кохання з доброго дива стрибнути скелі в воду, або на якийсь інший спосіб заподіяти собі смерть. Хіба ж мало панів та пані і любляться, і залицяються, і дурять одно одного. Це світова річ. «Не кидати ж мені через цей випадок дітей і оселі, та тікать з вами кудись далеко, а знехтувати та потаїти таке приємне почування мені шкода. Я радніша вас не любити, вас забуть, але наше серце од нас залежиться, а ми залежимось від його, воно правує нами», – сказала Софія Леонівна. «Що правда, то правда» одмовив Николаїдос, ведучи її під руку та обгорнувши її стан своєю довгою та гнучкою, як берестова гілка, рукою. Люди назвуть наше кохання злочинком або й проступством, але це буде їх помилка. Ми проступимось тільки перед людським законом, а не перед своїм серцем», сказала Софія Леонівна, виправдуючи свій вчинок перед Николаїдосом. Вона й гадки не мала про те, що дурила свого доброго ймовірного чоловіка, давши обітницю бути йому вірним подружжям. Далеко вони зайшли на гулянці, і все балакали та милувались. Стежка повелась луками попід вербами та лозами, понад берегом росі. Вони зайшли в ті верби і гуляли, доки й на дворі не попоночило, доки й зорі не висипались на небі. Николаїдос хаменувсь, згадав, що йому час поспішати від поїзду, повернув назад і навіть не заходячи в покої, розпрощався і покатав додому. От того часу Николаїдос двічі або й тричі на тиждень приїздив до Литошевської з одвідинами. Вони завжди довго гуляли на гулянці ввечері, часто їздили на місто на торжок і блукали по торжку, щоби розважити себе з нудьги і щоб довше побути в купі. Про їх загомоніло. Їх огудило і осудило все містечко. Одгук цього поговору та огуди швидко пішов по всій околиці. Передніше за все і найшвидше поміж цікавими євреями, потім поміж батюшками і дідичами. Дійшов і до тих вісьмох оперних артистів, що були родом з того повіту і двох межуючих з ним повітів. Усі гудили та судили Літошевську. Навіть знущались над нею. Язиками плели навіть про те, чого й не було. Чутка про недобру славу Литошевської перелетіла й у Київ. Усі сливе знали про цей роман Софії Леонівни, тільки один її чоловік нічогісінько не знав і не віда. Усім було якось сором і ніяково сказати йому за це, і виказать йому все про його жінку, про її хистке серце, та легковажно не дерзку вдачу. Розділ 5. Минуло тижнів з п'ять. Літошевський прислав поштою на жінчини імення сім сотень карбованців і звелів розпочинати в оселі роботу. Ще обіцяв незабаром прислати ще й кілька сотень карбованців, бо справа їх артистичного товариства йшла дуже добре. Товариство мало скрізь великий поспіх по усіх чималих містах, як і не сподівалось. Софія Леонівна зараз покликала на пораду Николаїдоса. Він зараз без загайки побіг на місто, замовив у складах потрібну деревню та дошки, підрядив майстрів, теслів-столярів та бляхарів та вшивальників. Рядчик зараз приставив деревню й шалівки. В оселі, не дляючись та не гаючи часу, заходились коло будування. Софія Леонівна – як людина без усякої уяви й подоби, як людина практична і статковита, змінила свої мрійніші передніші заміри. Замість того, щоб ставити якісь непотрібні дачні кіоски цяцьки, вона надумалась поставити в кінці квітника такий кіоск, щоб у йому помістилось двоє ліжок задля того, щоб там можна було влітку й ночувати. Порадившись з місцевим архітектором, цебто з Теслею, Савкою, Дівченком, та з місцевим декоратором «Берком». Вона звеліла ставити в квітнику широченьку платформу, а на її узкіше забудування, височеньке, на чотири вугли, з дверима спереду і вікном на причілку, з плескуватою покрівлею, обведеною навкруги штахетами. Колобрами вкопали дві товсті ворітниці. Над ворітницями «Берко» поставив півкругом ніби покрівлю, високу вузеньку, на цій арці, обшитій шалівками. Він повироблював навкруги і визубні, і всякі зазубні, пустив двома разками саме посередині якісь хімерні кружальця. Коло криниці Софія Леонівна звалила накласти по обидва боки, ніби стовпи з плисковатого каміння, а на їх покласти півкругом дуже випнуту дощану покрівлю. Коло хати майстри заклали чималу залу з верандою, поставили слупи, тобто стовпи. Очепили зверху слупи ощепинами, поклали підвалини. Робота неначе горіла в руках безробітних в той час тислярів та усяких майстрів. Колотечій на мочарі, на низу левади, Софія Леонівна поставила копачів, щоб викопали півкругом дряговину і задернували бережки дернинами. Вона, не вагаючись, навіть поступила шматочком грядки огородини. Мусила без жалю знищить краєчок грядки картоплі та цибулі. Незважаючи на свою падковість до хазяйства. Через дві неділі Літошевський прислав ще й п'ять сотень карбованців. Справа товариства і гастролів пішла так добре, як ніколи. Софія Леонівна з роду спішна і загониста, звеліла приставити більше теслярів і приспішити роботу. Укривальники вшивали куликами покрівлю, а теслі разом з ними закладали стіни та мостили підлогу. Софії Леонівні забажало закінчити усю роботу до чоловікового повертання. Майстри хапались і якось таки увинулись. Тобто, в даному випадку, управилися з роботою. Забудування було невелике і навіть дрібне. Робота коло його не загайна. Ця тяганина тяглась недовго. Залу заразом і клинцювали, і зараз мазальниці і валькували. Вальки в спеку швидко протряхли і майстри зараз заходили щикатури і обілювать около. Вальок – це грудка мокрої, замішаної соломи глини для спорудження глиняних будівель або обмазування стін. Маляр Берко похопився обмалювати браму і покрівлю над Криницею та над Пригребицею Льоху, і за недовгий час уся оселя мала зовсім інший вигляд, ніж було передніше. «От подивує Флегон Петрович, як приїде!» Певно, не впізнає своєї оселі», – говорила Софія Леонівна до Николаїдоса. «А як приїде, то я йому вранці зроблю несподівану овацію, стругну серенаду або щось таке на цей спосіб. От побачите і по нас дивитесь», – сказав з натяканням Николаїдос. Минуло ще кілька тижнів, і одного дня надвечір Николаїдос привіз з вокзалу Лист до Литошевської. Літошевський писав, що він скінчив свої гастролі, що їх товариство скінчило об'їзд, заробило дуже добре, і він вже виїжджає додому. І Софія Леонівна, і Николаїдос чогось одразу ніби засмутились, перестали розмовляти, похнюпились і задумались. Ця несподівана звістка була їм обом неприємна, Софії Леонівне аж у душі похололо. Николаїдос вже обувся в оселі, неначе то була вже його власність, оговтався в новій ролі коло чужої жінки, і йому здалось, що незабаром прибуде хтось і випхне його з оселі. Літошевський була не первинка ця зрада чоловікові, але вона передніше зраджувала його сказати б випадком на ході, ніби на льоту, з нудьги, в час чоловікових гастролів, але любов до Николаїдоса була глибша, щиріша й палкіша ніж колись передніше. Софія Леонівна почувала, що от-от незабаром приїде чоловік і стане притиченою в її коханні, тобто перешкодою, завадою в частих одвідинах Николаїдоса. Через кілька день флегонд Петрович приїхав денним поїздом і, найнявши візника, Мошка з нетерплячкою гнався додому. Захарчований углий Мошко ледве плуганився на засуджених шкапах. Під'їхав артист до оселі, зирнув з горба на оселю і здива витріщив очі. Оселя мала чудернацький вигляд буддійської лаври на острові Цейлоні, де зберігається зуб Будди. На кінці квітника стояв ніби широкий амвон у церкві. Амвон – це підвищення в церкві перед так званими царськими вратами, з якого виголошуються проповіді. Або широчезна підставка під уликом. На тій підставці піднімався ніби височезний засік, або недобудований вітряк без крили, без покрівлі. А більш за все неначе рамчатий улик з плискуватою покрівлею. Бляха робив башту зверху бляхою, а кругом плискуватої покрівлі були поставлені низькі штахети, помальовані зеленою фарбою з жовтими обідками зверху. Двері в те забудування скинулись на в вулику. На саму покрівлю того улика велись вузесенькі сходи, що ніби теліпались, причеплені з одного боку. Колокриниці сіріли ніби стовпи або ніби стіни, складені з необтесаного здорового плисковатого каміння. І це все загалом дуже скинулось на циклопічні забудування ще до Троянської війни в царя Агамемнона в Аргосі. Над купами собачої бузини та болиголови. Одулиці бованіла нова брама з високими ворітницями, з високою та широкою дугою зверху. Берко показав усю міць свого декоративного штучництва, повиробляв визубні зверху, зазубні однизу, обтикав дошки трьома разками кружалець, неначе почепив на брамі три разки намиста. На білосизому полі кружальця червоніли, і справді, не наче три разки доброго намиста вдівки на шиї. Визубні були зелені. Зазубні були жовто-гарячі, усе це було таке різке, таке яре, що недопрохідь кидалося в вічі, ніби аж кричало. Дивіться всі, як гарно, о, як гарно, аж очі вбирає в себе. Чого це вона понатулювала в оселі? Аж не видержав Літошевський і промовив ці слова голосно. Візник оглянувся і ось Хоче, видячки, в йому було чудне це все забудування, котре вже підіймали насмішки та наглум міщани та євреї. Ще начепляв Берко труп з беляшаними крокодилячими зубатими головами, що пороздявляли пащеки по чотири боки отієї індійської пагоди, бубонів Літошевський ніби сам до себе. Еге, це Берко ставив оцей ніби Єрусалимський Соломонів храм спитав він у візника. Візник осміхнувся, зирнув на браму та й пістряву помальовану покрівлю над криницею та над пригребицею льоху. І сказав, «Ой, Веймір, як гарно! Що Берко вигадає і зробе, то все буде гарно та хороше. О, це майстер неабиякий, ото цяця! а а Літошевський в'їхав у двір і тепер тільки побачив приставлену додому залу з верандою на чотирьох стопцях. Зала була вже обілована, чепурненька, веселенька. Прозорі чималі шибки аж сяли на сонці. На ганок повагом вийшла Софія Леонівна і удавала, що вона усміхається. Сумління в неї ані ворухнулось. Не ну, наче усе в неї в душі було давнішому, тільки оселя поновилась і очепурилась навдивовижу хороше. А що? Бач, піди лишень у садок та подивись, подивись і на леватку. Воно-то гарно посяцьковано, тільки ота башта скинулась на якусь собачу халабуду, або на китайську пагоду, або на вавилонську башту. Але навіщо Берко опоначіплював отих драконових щелепів? І на тій башті, і над брамою та криницею, і над льохом. Ото вже вподоба. Без цих вавілонських та сирійських ідольських дивовищ в його таки зроду не обійдеться. Та то я звеліла поначіплювати такі прикраси, бо воно все якось гармонізує вкупі. Бач, на східний зразець. Як бачу, далеко куцому до зайця, далеко нашій оселі до дач у Гатчині та в Петергофі, як ти казала. От і далеко. Тобі, як бачу, скрізь у всьому недогода, нічим ніколи не догодиш тобі, забоніла вже роздратована Софія Леонівна, і вже була ладна й лаятись, і свариться. Та ні, то я так собі, воно собі нічого. О ті різкі фарби, та ніби разки миста дуже підхожі до зеленого листя, до соняшників та гарбузиння, мимрив він, почуваючи в душі, що йому. Природженому естетові. Це все дуже й дуже не припадало до вподоби. Але він знав, що нічого не вдіє, і змовчав. Пішли вони вдвох чистою доріжкою на низ. На місці багна та дряговини, лиснів ставочок під високими вербами в сукупних сусідських левадах, і вилискував, ніби очко, обрямоване зеленим дерном навкруги. Оце гарно, о, як хороше! Прехороше, і гарно, і користь буде. Матимемо принаймні сажавку на рибу, говорив Литошевський і милував з гарненьким ставочком та ободистим бережком. Ободистий – це дугоподібний. За це все, за твоє пеклювання та падкування коло цього всього, я тобі привіз ще три сотня карбованців, придбаних на гастролях інших побічних оперних товариств. Ми скрізь мали великий поспіх. За це все ми скличемо знайомих та встругнемо бенкет дивовижу. Оця глушина аж густиме здива цілий рік потім. Добре, добре. А нам і справді час би подякувати цим нашим тутешнім знайомим за їх приязнь та прихильність до нас. Та ще щоб дяка була шиком та пишнотою, неабияка. Другого дня Літошевський своїм звичаєм спав довго. Після важкої довгої мандрівки він був дуже втомлений і спав, як убитий. Коли вже сливе опівдні, чує він крізь сон, грають музики. Йому приснилось, що він нібито в театрі. Оркест грає овертюру, завіса от, от от словниця, і йому нібито час вже виступати на сцену в якійсь невідомій ролі. На йому якесь дивовижне убрання давніх лицарських часів, якийсь шлик на голові з дрібної луски, якийсь важкий панцир, залізний начільник, що спустився з чола і затуляє йому очі, вже й завіса одцлонюється, він хоче рушить з місця і виступить, а багатого важкого убрання заважає йому. Він силкується, напружується, але почуває, що все його тіло обважніло. А ноги стали неначе залізні і не можуть поворухнутися. Йому ніяково, досадно. Хтось подає йому знак рукою, киває на його, обіруч махає і свариться кулаками. Йому важко дихати, а музика тне та й тне, неначе жде його виступу на сцену. Він прокинувся з острахом. До його чуття долітав гук музик, десь неначе зверху, з височини не наче музики грали десь на вербах. Двері раптом очинились, і в кімнату біг Николаїдос, з похвату забувши навіть скинути картуза. Добрий день вам! Чого це ви й досі викачуєтесь? Он чуєте? Вже музики грають вам серенаду. Яку серенаду? Які музики? Де вони в дідька взялись у моїй садибі? Може, то захожі чехи, що скрізь блукають по селах, Лепетав Літошевський, протираючи за та заспані очі. Він схопив з ліжка, з нестямки накинув халатаж на голову і вибіг на ганок. Спросоня в його тяма заморочилась, неначе закаламутилась. Дивиться він, вгорі на башті справді грають житки з місцевого містечкового оркестру. На пекучому ясному сонці виразно манячили їх бороди, лисніли труби, ворушились смички та лікті. От вам і серенада. Оці хирні музики, певно, дуже спішні. Певно, випадком дізнали, що ви приїхали, та зараз шустю двір та на вавілонську башту з органами. Хирні, це нікчемні, нікудишні, погані. Це ж Софія Леонівна і будувала зумисне цю вавілонську башту задля тих вавілонських музик, що колись за давніх часів на ріках вавілонських сиділи і вигравали. «Та це, мабуть, ви самі намовили ті органи», – сказав Літошевський. Софія Леонівна усміхалась, позирала на химерний верх башти, де музики аж вихали головами та лучками, тобто смичками, та маяли бородами, де метлялись їх довгополі каптани от завзяття та напруги. «Ну, теперечки посилайте ж за сусідами, та оце поки в мене вольний час до поїзда». Перекинемось кількі раз картами, сказав Николаїдос. Незабаром винесли самовар під яблуню. Збіглись в одну мить сусіди і засіли за чай. Після чаю вони засіли за карти в холодку, а музики ще довгенько шкварились на сонці, та доти вигравали всякових дрібних полюб та козачків, доки заслужили по чарці горілки. Само по собі, що заплатив музикам за ту несподівану серенаду, не Николаїдос. Котрий саме намовив музик, їдучи через місто, а заплатив за серенаду собі сам таки Літошевський свого повного капшука. Через тиждень Літошевський оповістив у себе парадовий вечірок і запросив до себе на вечір у неділю багатько гостей. Зійшлись усі місцеві знайомі доктори, батюшки з жінками, слідчий, становий. Поприїжджали сусідні українські дрібніші пани-дідичі, з котрим Літошевський побратався і приятелював, щоб полювати по їх лісах. Послав він запросений до капельмейстера і до восьми артистів, що були родом з околиці і саме тоді пробували по селах, користуючись вольним часом. В неділю зібралась сила гостей, прибуло зо три артисти і врешті сама петербургська капельмейстерша Чернявська. Сподобала своїми одвідинами Софію Леонівну, прикатав і Николаїдос з вокзалу. Гості розташувались з картами на дворі, на веранді, посідали на стільцях і по східцях, бо в покоях було так душно, неначе в грубах було натоплено жаркими дровами з дубини або з березини. Капельмейстерші дуже припали до вподоби покої, а найбільше до усього два кабінети, обставлені і обстелені перськими килимами на східний зразець. А більше усього їй припав до вподоби сам хазяїн, від котрого вона сливе не оступалась. Вона залицялась до його ще в Петербурзі, як співала в опері, а він виступав на дебюті. На веранді, під яблуною і коло башти порозставляли столи задля карт. Музики повилазили на башту і витинали всяких вальсів та кадрилів. Під музику чай і в карти грали, і вечеряли. Бенкет був бучний на славу. Літошевський, розстаравшись грошей, понавозив багатько горілок та лікерів та вин. Гості спромоглись поспорожнювати увесь посуд, позапорожнюваний усякими напоями. Усім була догода в усьому. Були збитки і в наїдках, і напоях. Пили всі на пропали. Літошевський спорожнив кишені так, що йому ледве вистачило заробітку на виїзд до Києва на свою артистичну службу. Софія Леонівна не схотіла їхати з ним до Києва. Їй бутім то не хотілось кидати дому й оселі на дядинин догляд. Бо давніше, виїжджаючи з чоловіком на зиму в місто, вона щороку запрошувала до себе на зиму стару чоловікову дядину, бідну вдову, і кидала діями коні і наймита на її догляд. В Литошевської в той час була інша думка і гадка. Їй забажалось продовжити свій роман з Николаїдосом як можна далі. Але в цьому їй не спосудилось. Трапилась така подія, що Николаїдос мусив швидко покинути службу. Його помічник, дуже зависний та непомирливий, виказав потаєнці начальникові за його нехтування службою через надто вже часті одвідини Литошевської. Ніколаїдос побачив, що непереливки, напитав собі місце земського начальника в Бессарабії і незабаром виїхав на нову службу. Цей наглий од'їзд коханця дуже вразив і засмутив Софію Леонівну. Зоставшись восени в самотині, вона дуже нудьгувала, хоч була й хазяйновита і навіть падковита до хазяйства. Зібравши хапком городину, поховавши всякі овощі в льох, вона запросила стару чоловікову убогу дядину за хазяйку в свою оселю, а сама з дітьми, з нудьги, хапком. Дременула до чоловіка в Київ, напитувати собі нового настоятеля, на спорожніле місце коханця. 1903 року. Київ. Читала Лілія Мироненко.